34-årig Hellboy Geek och spel- och filmer Och med oss har vi även Danny Variljon Larsen. Vår egna lönnmördande Ezio som ändå är en tydlig profil i podden. Hello! Ja. Och även så har vi med oss Max Seffon Lövström. Vår gaia för spelutveckling. Vår egna Kokoboy. i den svåra terräng som är kodning. Och er i allt som är anime. Ha. Och så slutligen så har vi Rob Veldarion Larsen, vår egna lilla let's playare där Som man kan säga är vår boomer bland infekterade ämnen, vår tank i bubblande görmål och er smoker om smygande skitsnack Och farligt vad? Det här har måste du ju ha planerat. Har du planerat där det här? där i en hel månad? Ja, du måste ha suttit och liksom hur kan jag få det här? Alltså om ni hade lyssnat på förra gången så sa jag att jag har en jäkla hög med sådana här intron som jag inte hunnit draga. Så nu fick jag tillfällen att kopiera Jesus. över det till den här datorn. Jesus. Så. <laughs> som ni märker så har vi varit borta ett tag. Det har varit allt med jobb och det har varit jobb. Och sen har varit lite mer jobb och, där och det har varit lite annat elände som har tagit eh, tid från vår vardag. Har du jobbat? Ja, jag har jobbat och du har jobbat. Och det visste jag inte Vissa har jobbat jobbat varit sjuka. Mm, och andra är utomlands i jobb och sånt här. Ju, så. Ja, ja. Så är, det. så är det. Men nu är vi tillbaka och jag ville först bara säga tack för de lyssnar mejl som vi har fått sen tidigare. Nu har du som sagt varit ett tag sedan sist. Men jag ville bara äntligen bara säga tack till de eh, okända fanboys där ute som faktiskt lyssnar. Men alla lyssnar videos kan vi göra utan faktiskt. Precis. De var, de var lite smått. Eh... Na nakenbilderna, där kan ni ju faktiskt lämna det här Och då snackar jag med dig Rob. Tack. Tack. Eh... Om vi, nu... <laughs> om vi nu tar upp lite här om podden. Idag är det egentligen samma gamla uppbyggnad. Vi börjar med spel och nyheter kring spel och även vad vi har själva spelat. Och sen så blir det även film, tv-serier och annat inom media då. På både nyheter och vad vi har sett. Och sen så får vi se om vi kanske hinner med lite rätter också. Det har faktiskt varit lite uttalat. Ja, då Folk har frågat efter det faktiskt. Så då får vi se om vi kan... Ja, slå till med något där. Men eh, vi hoppar väl på lite eh, nyheter på spelsidan. Danny, har du någon liten eh, nyhet som ligger där i din lilla digitala väska? Lilla digitala väska, ja. några. Lite, bland, lite blandat. Sådär. Vi kan ju börja på direkten med J.J. Abrams till exempel. Jaha. Han eh, gick ut och var med i en intervju på Gamer Gamer Hub och då han gick ut och Beklagade sig ganska hårt På ah, Star Trek-spelet ja. ju Ja, ah, vilken överraskning Det var spel Ja, om du, du missade så var jag glad för det Ja, ah, alltså det Jag har ju kört lite på det där Faktiskt Och hur tycker du att det var? Ja, jag, jag kan nog också beklaga mig Faktiskt det var ju fruktansvärt trädigt rakt igenom det. Till och med de här, det, det är ju som en slags Mass Effect-liknande uppbyggnad fast förenklat. Och tredje personer springer runt och ska göra vissa uppdrag. Och det har en med sådana här ödle liknande elakingar som du ska springa runt. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu. Men... Har du någonting att göra med filmen Du menar Gorn? Gorn, ja, precis. precis. Från klassiska och original till serierna. Ja, och då... gårn. Gårn. Vad är du? Jag är ute på gårn. <laughs> Jaha. <laughs> och där fick vi dagens skämt av Max. Han kommer nog med ett senare också ska jag. Ja, kanske det. Är. Ja, det är 30 minuters cool på dem för Ja okej. Okay. <laughs> yes. Ja. Mm. Då var det tyst. Uh, ja, det Där kommer ni in i Precis. Um, Men vad, vad handlar spelet om alltså? Jag har inte hört någonting om det så vadå, var uh, utspelet... spelet, är, spelet är mer eller mindre en övergång från första filmen till andra filmen. Det utspelar sig emellan ju bara för att uh -huh. en, Jag trodde en det fanns i tidning. som förklarade det. Nej det här, det är, alltså de gjorde ju spelet som en, en mellangång ju bara för att ha, för att längta lite grann till nästa film ju så det har ju ingenting direkt med tvåan men det är ju bara en så här väntar han på så. Ja men som sagt, jag har för mig att de gjorde en serietidning som för att vara en, en bridge mellan men jag kanske ja, men, har fel ja, men så här har de gjort, med väldigt, så här gör de ju ofta när det blir en så här spelrelaterat eh, till en film eller sånt ju. då blir det alltid en sån liten transition men som egentligen inte spela roll. Man behöver ju inte se den egentligen. Eller spela. Ja. Då Nej, det, det. det är inte mycket att hänga julgran. Det är klart, de har ju fått in alla röster och så från uh, filmerna och även uh, dess utseende. Det så mycket. att Syn de fick med 58 miljoner buggar som fick spelet. Och... Ja, det är ju en jäkla hög buggar som ligger där. Det är så att till och med Max roterar i sin egen grav och han är inte ens död den. Så det är lite faktiskt too much på den, här, på den fronten. På vissa delar är det inte spelbart faktiskt. Sitta och vänta. Det, det, är ju, det, det här har ju, ju klassats Väldigt mycket som Alien Colonial Marines När det gäller på buggar och hur misslyckat mm. det är <laughs> Då är det illa Ja, det men det är ju som du sa Om vi går tillbaka till vad JM Abrams uh, Sa då i, uh, Nu här sistans, så att han var känslomässigt sårad Av spelets dåliga mottagning och kvalitet Så <laughs> uh, so mm. det, det, det är ju ett svar i sig Att han var känslomässigt sårad av hur pass dåligt det här spelet faktiskt blev. Och det, att det gjorde faktiskt ont. Eh, mot eh, sin nya. Då, Star Trek Into Darkness. Genom att det släpptes då strax innan filmen. Gjorde mer ont än gott. Helt enkelt. Så jag, jag, om jag hade varit i hans Skulle jag varit med i processen betydligt mer. Han är ju inte så jäkla gammal. Så han, han har säkert någon form av. Humm om spelindustrin. Kan man ju tycka. Men framförallt är ju hans story som det utgår ifrån på sätt och vis. Hans uppdaterade Star Trek-universum. Ja, får det är dålig rep i, i, i spelmedia. Men så först är ju såklart över till viss del till filmuniversum. Och så. Det är en blunder. Vi får väl se om han gör någonting till, till, mellan, till nästa film. Star Trek 3 då. Mm. Eller så slänger jag på ett par hundra miljoner där och säger ja men gör lite spelar innan episod 7 på Star Wars. Det blir säkert jättebra. Kanske blir en gård där också. Äh, ja, nej, jag är nog skeptisk. Ja, nej jag tror att Luke Skywalker han är nog ute på gården. Så, ja. mm, kan vi kanske moving on kan moving vi? Moving on. Vi skattar nu maxar. Ja, men Max är rolig. Det är inte du. Fortsätt nu, Danny. Ja. ja, vi kan ju ta lite snabbt om uh, Diablo 3-nyheterna. Uh, de lägger ner auktionshuvudset, så nästan. Precis, och det, de har fortfarande ut att det blir offline-läge till Diablo 3, vilket Aja. känns lite irriterande. Aja, jag är inte förvånad inte mycket att göra, och nu Nu har du ju släppts också till... Uh, Xboxen nu så eller snart släppt. Det Det emot att komma ut nu så kan man ju testa det i alla fall och... Jag ska ju göra det, men jag vet inte om det lockar så himla mycket. Jag kommer ju inte att införskaffa det till Xboxen i alla fall. Jag vill, jag vill bara se hur kontrollerna är för... De har ju gjort dem helt och hållet för, för att passa till kontroll, så det ska bli intressant att se hur det blir. Ska det verkligen bli intressant att se hur bra kontrollerna blir? Ja, det ska bli intressant att se hur upplägget här på kontrollen, men... Han kommer säkert sitta Ja. Ja, jag vet inte, jag tänkte på det är att de ska ta bort auktionshuset Blir det något annat istället för det då? Eller det något som sagt nope, vad som... Det, det kommer bli att, det, det ska bli det här med att du ska jobba hårdare för att få drops Att ja. det är så du ska få dina istället för att kunna köpa det till bättre utrustning Det är ju bara för att de ska vilja att folk ska spela spelet mer mm. För auktionshuset är ju en förlust för dem För de har ju inte tjänat någonting direkt på det Nej precis, när jag tänkte just nu i samband med expansionen som ändå utannonserats för den skulle väl vara, jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur många nivåer men det känns som att det inte skulle ta slut direkt på nivåer Nej, det skulle ju vara längre på det här sättet men ja, jag vet inte hur de har tänkt om de implementerar något annat men jag är starkt skeptisk till det mm, Men du är ju skeptisk Född skeptisk, alltid skeptisk du ser ju lite skeptisk ut också. Skeptisk? Septisk skulle jag använda. Den. Antiseptisk. <laughs> jag skulle säga eklektisk. Mm. Moving on. Uh, de har ju nu utannonserat de nya PSP-vita modellen En nyare variant av PSP-vitan. Tunnare, ny skärm och mer batteritid och i sex olika färger. Lockar det er att vilja köpa en Playstation vita nu? Men jag har ju redan en. Jag frågar inte dig. Men ähm, det då? Jag bryr mig inte riktigt om att den har liksom piffats till sådär, men bara det att man kan ha, var det PS4 tillsammans med Vita så är bundlat och så. Ja, det är ju tryck det ju, men det är ju inte utannonserat ja. någonting ännu. Så. Men om det blir konkretiserat så att säga, och då kanske faktiskt faller åt att bli PS4. Det vore kul att få om det. Speciellt nu när de Fast de utancerade ju nu samtidigt också den här PS-vita TV. Oh. Där du kan spela dina vita spel på TVn. Eller så kunde man använda den som en omkopplare. E så att man kan spela sin Playstation 4. Eller Playstation, uh, PlayStation 4. På en annan TV. Det är alltså som en extension. Så du kan, du kan styra över från spelet till en annan TV i huset i fall någon sitter och tittar på tvn du har Playstation 4. Ja, men det var också där att man skulle kanske potentiellt då kunna spela play, Playstation 3-spel via molnbaserad streaming längre fram. Då, Precis. I framtiden. Och det, det, då kan det ju faktiskt stå sig lite och ha en sån där liten filur som står där. Så kör man sig Uncharted och sånt där skoj. Mm. Eller, den, ja. den skulle komma, den skulle kosta 100 dollar i USA i alla fall när den släpps och mm -hmm. det är inte den billigaste kanske men Jag menar ifall man har en vita och vill spela dem på en liten högre upplösning så varför inte men jag frågar mig liksom det här att Ifall man spelar playstation 4, streamar via den Så då är frågan blir det någon i spelet, ifall man spel, kör till en annan tv eller något sånt, det är ju frågan där också ju. Hur bra kommer att fungera? För här då. Men... Ja. Men vad sa skulle gå på? 100 dollar i USA? 100, do 100 dollar. Okay, det är jättebilligt. Ja, det är bara en 6-700. Jo, jo, men i alla fall. Så jag, jag tänker så här, vill man verkligen ha... Varje... Har man så stor nytta av en sån? Alltså, jag, jag tror de ändå gör rätt i att de faktiskt ger sig in i den där fighten. För det är ju någonting som Apple TV har idag, starkt. Uh, små, små... Uh enheter som man kan streama ifrån och så. Eller boxe eller vad man väljer att ha. De har ju också man ska kunna se tv-program och, och de där grejerna. Ja. Och man, man får ju med en handkontroll såklart också och kunna spela på den också. Jag tror att om de är bra så finns det ju möjligheten då för dem i och med att folk vill ju ha säg att någon jäkel har en då redan eller en PlayStation 3 och, och kanske en Apple TV då kanske du kan få lite mer symbios i enheterna om du har en sån där istället för Apple TV-enheten. då. Så ja, Kör det och sen hur bra det går. Det får vi se, men... Jag är nyfiken ändå. En avvaktorsiktigt ny. Det har jag så att man får se reaktioner på folk. Jo, men det är såklart så får man ju... En anledning jag har för att vilja köpa en PSP-vita för att de släppte det här det? De släppte ju ut Assassin's Creed till Playstation Vita, så är exklusivt. Råvigt, vad heter det för nånting? Assassin's Creed, Creed White, Bass. White, The White, Bass. White Ass. Det var Liberation som kommer till... Liberation, då. precis. Men nu, nu har de ju annonserat att de släpper in en HD-remake till både Playstation 3 och Xbox 360. Jaha. Och då tänkte oh. jag, ja ah, bra, då inte... det, det släpps nästa år. Och då tänkte jag, ah, bra, då behöver du inte köpa en Vita. Spara in lite pengar då. Då <laughs> så. Just det, Feeble kom ju som en HD Remake senare i år. Också. Anniversary menar du? Ja, det hade jag kuddglömt bort. Anniversary! Ja, precis. Uh, sen kan vi ta den här, vi kan ju ha en liten diskussion här om att vi tog upp det, jag tog precis upp. Att uh, Xbox One, eller Xbox bone mm. uh, släpps ju så att man kan uh, simultant spela med åtta handkontroller på en enhet. Så mm. många händer har inte jag. Nej, men... Uh... Ja. Ja, vad säger man? Nå ni, ni som är mer konsolbaserade. För min del så är jag ganska likgiltig överhuvudtaget. Över alltså, alltså mitt enda problem med det är då... Okej, okay, åtta handkontroller. Det låter coolt liksom. Åh, oh, vi kan spela många. Men split-screenen kommer bli väldigt liten då. när alltså, spelar ingen roll hur när jag tänker åtta handkontroller, då tänker jag typ så här: Super Smash Bros. eller något sånt där spel kanske. För då är det bara på en skärm. Men uh, har ja. du sett något sånt spel till Xbox? Nej, jag har inte. Det, ja, jag tänker jag vet, FIFA eller NHL. Det här är ju till Xbox One, så jag, jag vet inte vad de har för någonting tänkt för just den att ha en åtta handkontroller. Det känns ju lite extremt. För, Sportspel. Jo, jo. För, de, för, för uh, PlayStation gick ut och sa att, gick ut med att vi kör bara på fyra kontroller. Det är allt som behövs. Åtta onödigt Ja, men det ja. håller jag faktiskt med om jag känner, att, jag känner att åtta känns lite överdrivet Jag menar, nu för tiden med online-game och gameplay och allt sånt där Och man kan spela mot folk med online så behöver man väldigt sällan mer än fyra handkontroller Ja, för vad, vad stod det? Där? Stod det att, för att ha, ifall man köper in för att ha själv åtta handkontroller i, i cirka mellan fyra och fem tusen extra för att bara köpa handkontroller då? Ja, det här... Jag, jag tror bara... Det, det bara är bara en ytterligare liten strid i det stora konsolkriget om vem som är störst och värst. Det känns bara som... Här, jag, fyra eller åtta för den gemene man det, det är egentligen samma. Är man en riktig så här ybernörd då tänker man, ja men nu ska vi se här. Vilken har för näst tittar man prestanda och så. Det gäller ju att den orkar med ha... Om vi motförmodan har split screen på åtta pers, ska den liksom hålla igång åtta jävla screens. Det drar ju också lite. Jag drar det det. Det nyligen är ut med att Playstation 4 skulle vara eventuellt 50% snabbare än Xbox One också. Och sen därefter så ökade ju Microsoft CPUn från 1,6 GHz till 1,75 bara för att mm. inte bli ja. nedtrackade på det alltså, de, De kan ju... De kan ju tweaka den och de kommer förmodligen tweaka en ytterligare om de har möjlighet liksom innan. Ja, ja. men a jag vet inte om det hjälper riktigt. prestandan hjälper ja. men det, det är ju bara, bara siffror det betyder ingenting än så länge inte förrän vi ser den verkliga uh, inaction så att säga ja, ja. men åtta jag, jag säger bu. skit i det och kör på fyra fan Lägg av med det här racet Nu är vi så nära. Som du, som du poängterade ut, var det, hade, vi, hade vi någon form av typ Super Smash Bros på, till Xbox, då skulle det ju vara någonting, känner jag. Men eh, eftersom vi inte har det, så känner jag att det, det känns lite onödigt på något sätt. Men vi har, för vi får ju FIFA bandlat ju. Mm. Ja, LK, men, FIFA, alltså, du körde ju på samma skärm då, behöver du inte uh, splitta upp och så, det är om mm. olika planhalver kanske har en något i högsta fall liksom då. Men, woho, FIFA, men, man kan säga, man kan säga oh, oh", och vara lite så halvdryg men jag tror att de är inte dumma de vet ju att det som säljer nästan mest är ju de mer generella titlarna som ju sporttitlar det är de som i många fall är det som folk sätter på ut det, liksom. Jo, så. jo jag, vet, jag är fullt medveten om att i Sporten säljer ju jättemycket. Så det är klart att det är, det är det där, Men jag, jag är bara orolig att det tar från något annat håll. Då. Jag ser hellre att de blir lite mer fokuserade mot, jag skulle vilja säga de riktiga gamers, men casual gamers i, sina, i alla ära, men mot de lite mer hardcore-hållet. Ja, men det är det håll. jag menar. Liksom, det, känns som, det känns som de med de här åtta kontrollerna, så känns som de. de de caterar väldigt mycket till Till sportspelen till exempel Som FIFA och de där Men jag menar, vad i vilket annat tillfälle Skulle vi någonsin ha Användning av Liksom åtta handkontroller jag, jag kan inte tänka Något spel det där skulle vara praktiskt Nu blir det holo grabbar! Ja, det skulle inte funka heller på grund av splitscreenen, så, så att Nej, alltså, det låter som en mardröm, måste jag säga. Fast ja, alltså, jag tycker ja, splitscreen överlag är jobbigt, så... Ja, nej, men alltså, det är okej när man spelar kanske två pers på en splitscreen, liksom. Det är väl okej. Men när man, när man sitter i fyra pers, det blir liksom så litet att det är, det är värdelöst. Ja, jag, jag kommer ihåg, jag körde ju här för inte så länge sedan Call of Duty på split screen på fyra, och jag tyckte det sög. Så... Jag kan inte tänka mig hur jobbigt det måste vara på åtta. Mm. Ja. Ja. Ah, ja. Jag, jag, jag, jag tänker så här. När jag tänker så här. När jag väl skaffar en konsol. en handkontroll. Behöver inte mer. Ja, två. Eh, okej. Okay. Ja, ja, två det ska jag alltid ha. Ja. Vill, vill någon någon över och spela hos mig får de ta med en egen kontroll. Ja, men då så. Då får, <laughs> säger vi det som sista ordet i det där och så tar du nästa nyhet nu. Uh, vi tar nästa ut uh, Grand Theft Auto 5 uh, har ju tjänat över en biljon dollar Billion dollar pengar, ah, så... Och där känner de in på tre dagar Ja. Oh. Gick lite slött där i början och det, och det gick fortare än Black Ops 2 och Avengers filmen De känner det snabbare än de två Ja men de har ju hypat det så in i helvetet ju Ja jag vet ja. Den reklamen jag, vet, jag, skulle, jag är väldigt nyfiken på hur mycket du, reklamen och det har kostat. För spelet gick på, var det, 275 miljoner eller något sånt där, i den. Mm. Så det är världens dyraste spel just nu. Så då, fast då men nyfiken... då har de gjort det typ flera, var det, fyra år, fyra-fem år, eller? Ja, så då är jag nyfiken hur mycket reklamkostnaden har gått upp på. Ja, men säg 100 miljoner då. Ja, kanske det. Alltså, det är väldigt mycket pengar, fast de, det är klart de måste ju bygga upp hypen för ett sånt här spel ju. Men jag tycker inte det har varit så mycket jävla reklam, fast... Eh... Mycket av det är ju också second hand reklam här, Jag tycker det ändå Det har varit fans. ganska tyst I jämförelsevis mot Call of Duty Och sådana här titlar som jag tycker När de kommer då brukar de vara så jävla Mycket skit överallt Jo men det känns som att Grand Theft Auto 5 Har spridit ut det Över en lite längre period också Jag känner att jag har hört om, om Grand Theft Auto Sedan eh, Vad? Januari Liksom det... Ja men det är ju inte alls länge Nej men mer längre då Januari förra året vi... <laughs> Nej alltså, jag har hört om det sen förra året Så att, uh, det är ju Det är ju så att det har varit hypat länge Det är det som är gejn Ja men Call of Duty och de där De hypade kanske de månaderna innan Gör de ju Vi har ju haft den här uh, Trailern ganska länge Och sen det är ju bara de senaste månaderna som vi har fått in -game, mm. uh, Gameplay just Och så där är det ju upp. alltid Ja, för att det är ju nu, nu på de här stora mässorna som har varit ju Gamescom och de, för det är klart, de måste ju nu, precis inför nu när det är släppet Det är klart de måste öka på det och visa särskilt spelet ut och Sen är ju det här också att eh, Multiplayer och sånt Kommer inte förrän Två veckor senare bara för, att man, för att, bara för att de ska få folk att spela spelet Det har de också varit tidigt ute och sagt så att Spela igenom spelet först Sen kan ni börja leka mot bara för att veta att folk spelar spelet Och ja, avmjuter spelet ju ja. Jag skulle nog se det så här också att jag menar, Det är väldigt Väldigt många som spelar Grand Theft Auto 4 Till exempel Även sådana som bara är casual gamers Det är, det är inte direkt ett, ett hardcore spel är det ju inte Um, ja, det är lite hur man väljer det. Jag tycker att om du vill så kan du verkligen nätta in på allting i en helt enorm värld. Men det är, som precis som du säger så är det mycket casual gamers tror jag just för att du bara hoppar in. Och så kör du lite grann vart du nu vill i och med att det är så öppet. Och så hoppar du ur. Ja, och med tanke på det så, så hör de en nyhet om att oh, det kommer en femma. Och då tänker de att mm, jag gillade ju fyran så... Uh. Jag köper väl femman då och ser om det också är bra. Mm. Så att de får, ju, de får ju mycket casual gamers också köpa då. Så jag kan tänka mig att det är en, en hög med i, i de där, vad var det? Fem biljoner eller vad det var någonting. Jag tror, en, en faktor är ursäkta att jag och bryter det här, men en faktor just som gör att det kanske har sålt extra mycket är just förhandsbokningarna. Och visst, det är förhandsbokningar på säg, Call of Duty och sådana titlar också. Men i och med att de har nästan per år då. Så när ett spel som, som inte har kommit ut på sig fem år. Utannonseras, bara att det bara nämns för något år sedan Om de slänger upp på cda eller vilka affärer som helst nu Att man får förhandsboken och de inte har en jäkla aning om när det släpps eller någonting. Så är det många som säger, ja men jag har förhandsboken i alla fall Så de har, jag tror att de har en jäkla hög Jag är jäkligt nyfiken på hur många procent faktiskt har Den här första dygnet som var enbart förhandsbokningar. Ja det vore faktiskt lite intressant att se uh, Då förhandsboken har ju verkligen Blivit en sån enorm grej Jag menar jag förhandsbokar ju nästan alla mina spel jag Bara för att, bara för att liksom Jag vet att jag ska få dem när de kommer mm. Utan att jag ska behöva gå ut Och köpa dem Precis och det är ju många som gör så Sen är det ju också lite vara efter något spel också det är inte, Jag tror inte det är lika många som förhandsbokar En nytt IP Eller något sånt här liksom Men däremot en, en vä väletablerad serie Som just jag Så är det nog väldigt många som faktiskt gör det Bara, bara för att de vet mm. att ja, men det här är, det brukar hålla en, en någorlunda hög det, det, det är ett stort namn. Det är klart att de vet Rockstar hög kvalitet. Så det är klart att då man ja att då kan jag, jag föranspåk. För jag vet att de håller den här standarden. Precis. Jag tror, nog inte att, jag tror nog att de flesta kollar nog inte så mycket på Rockstar. Utan de känner ju igen namnet Grand Theft Ja, det är att... nog mer namnet där, GTA i sig mm. uh, Sen är det nog att jag tror att de... Utvecklingen hos Rockstar var det ganska så stark från 3 till Vice City. Och det var väl därifrån de fick förhandsboken Det var väl ingenting på tal om det innan det. Men det är en helt annan historia. Man kan väl säga, jag vet inte. Jag är faktiskt ganska svalt intresserad av GTA överlag. Jag har aldrig hållit något intresse över faktiskt. Jag tyckte faktiskt bättre om de gamla Top View gta -na. Ja, GTA 2, GTA 2 är ju en klassiker. Ja, så alltså det är ju en kultklassiker på många sätt och så pass och, och, enkel att ta sig och till. Det, och det spelas ju vid varje LAN. Jaha. Ja, fortfarande liksom funkar. Och gratis numera om man går till Rockstars hemsida. Så det är ju nice. Men ja, vi får se om vi kan ge någon bedömning av det här spelet längre fram Om någon av oss, mot förmodan kanske, införskaffare Lite, lite rolig information där faktiskt Att personen som utvecklade det första GTA-spelet Han gick på samma universitet som jag gjorde i Skottland mm. Det är coolt faktiskt Precis, studion är ju baserad i Edinburgh Ja Så det är coolt Lite side information där. Ja, det är synd att du inte var med och gav lite pengar där för att du kunde vara lite av en del av DMA-design, som de hette. Ja, men det Förstånden. kunde jag inte alls göra eftersom jag var i flera år efter honom. Ja, men det var ju... Men då var det ju helt ointressant. Jaha, ja. Moving on! Moving on, då kan vi fortsätta med lite GTA då, det, då ja. Peter Molyneux, eller hur man vill uttala hans jävla namn. Molyneux. Molyneux. Uh, har varit kritisk mot GTA. Han... Jag tycker att deras försäljning är inte imponerande. Uh, Okej... Okay. Jag han kan vänta med att säga att det hans godis har, har det faktiskt vet, släppts. Det här, det här är uttalanden som kom två dagar efter att det hade släppts. Uh, det nu släppta Grand Theft Auto 5 överallt. Du kan knappt undvika det. Det kommer nog en miljon dollar i intäkter på varan månad. Visst låter det imponerande. Det är det inte. Direkt citat utav honom. Mm. Han, han ger inte något emot argument till varför det är så han säger bara, bara du låter väl rätt imponerande, det är det inte Nej, han, fortsätter, han fortsätter ju här också för att promota sig själv lite grann. Det är nu, uh, vad som är riktigt imponerande är framgången hos mobilföretaget som Supercell Som har släppt spel som Heyday och Clash of Clans De spelen de släpptes för 18 månader sedan Når intäkter mellan 3 och 5 miljoner dollar varje dag Det är imponerande Och så tar han upp en oh. Curioso till liksom att de förvänta sig bara få 50 000 nedladdning men att de uppnådde 5 miljoner. Det är, liksom, det är lite självkommande. Men är, är, är, inte, är inte det inte där han just poängterade att eh, du har titlar som faktiskt inte har någon form av eh, advertising på samma sätt som GTA där de kan lägga liksom, hur många miljoner som helst i ett år innan liksom, om de vill eh, till skillnad från andra titlar som ändå släpps till exempel för mobiler som ändå, de bara säljer 3-5 miljoner per dag liksom. Jag är väl en fråga om just jämförelsen mellan det, det är därför han inte tycker är imponerande Det är klart att det säljer bra om de har så pass stark eh, reklammotor liksom. jo, jo, men han han, han, han, han framstår ju som en total idiot när han kommer och liksom, är jag inte imponerad och sen liksom man bara, okay. Ja, okej, man måste ju läsa in lite grann på att det, han pratar om de här indie- eh, spelen och sånt som säljer så mycket spel istället för att framstå som en total nöt tycker jag är inte är imponerad av någonting alltså. men när jag gör saker då är det imponerande nästan till, för att ta ju sitt egna curiosity som exempel och tänker på så här promotion för dig själv, ja ja, ni fattar jag har en känsla av att det är därför jag såg den här lilla artikeln på FZ och det känns lite som det taget lite ur jag vet inte i vilket sammanhang han säger det här riktigt men han har hållit något tal på någon mobile entertainment top 50 bla bla bla Uh, och, ja, jag vet inte det är klart att han kanske känns lite duschig men uh, själva poängen är väl egentligen att det är klart att de tjänar mycket pengar på det här om de har så mycket reklammöjligheter. Uh, möjligheter då tycker han det är mer in, uh, imponerande med de som inte har det som ändå säljer 3-5 miljoner dollar per ja, dag ja det är ju klart imponerande med folk som kommer från ingenstans och liksom bara ger ett spel som genererar så mycket pengar Men och man förväntar sig att ett spel som GTA 5 Ska tjäna mycket pengar för en stor titel Ja det är väl just det Det är ju just det Att eh, man förväntar sig Och då blir det ju ändå det att de kan trycka upp det så pass mycket och, och då är inte han imponerad av det Så tolkar jag det som Jo Jag är inte heller imponerad <laughs> Okej okay. Du är aldrig imponerad oh, ja. nej, men, Jag är nej, inte imponerad nej. av Danis näsa mm. Ja det är inte jag uh, Moving on Ta den hoppar hoppa vidare nu Ja, yes, så kommer vi tillbaka till det gamla vanliga, att eh, Sony har nu gått ut att de kommer gå med förlust för varje konsol. Alltså Playstation 4-konsol, de säger mm -hmm. ju. Men det visste vi redan. Jo, jo, men de, de har gått ut med hur mycket de kommer förlora. De kommer förlora 60 dollar per konsol nu. Oj, oh ja. Men de går in med att Playstation Plus och eh, online-titlar, det är där de ska tjäna pengar. Men så, har det, så var det med förra konsolen också, de gick också förlust. För varje konsol men den tjänar in på Spelen i längden och sen med eh, Spel som säljs eh, Online bara ju, så. Mm. Men de gick väl inte med plus eh, eh, På PS3 Först typ 4-5 år efter det Släpptes, var det inte så? Ja det tar, tar ju en stund att tjäna in Pengar men det de, de, de, de är långsiktigt Jag tror det till och med var mer än, än 4-5 år innan, innan de faktiskt gick Med plus För, för PS3 jag minns inte riktigt, men jag kommer ihåg att jag såg någon statistik för, för några år sedan där att, att, att, att Sony går med förlust i år igen, men de förväntar sig få liksom, plus här nästa år. De, de, de har ju själva gått ut och sagt att de hoppas på att Playstation 4 går med vinst tidigare än föregången. Jag är bara nyfiken då, snackar de om enbart själva konsolen? Det är bara konsolen, mm. För de, ja för även om de, då kanske Konsolen i sig tjänar inte in sina pengar Förrän efter ett antal år Men de kan mycket väl börja tjäna in bra med pengar På eventuella egen inhouse-titlar På spel Långt vi ser tidigare nu, vi ser nu när de tar betalt för Playstation Plus-tjänsten också Så kommer de ju tjäna pengar där ju Som de inte gjorde mm. förut För då är det ju en, en lite plus där Men såklart, allting kostar ju eh, Server och sånt kostar ju Mycket de stod för förut helt själv ju. Mm så, och eh, sen inhouse-spel, det är såklart, där kan de ju eventuellt tjäna in ett par miljoner ju. Så de, men de som sagt, de hoppas att gå åt vinst nästan från början ju. Ja, ja det, det visar sig väl i statistiken, själva snacket efteråt när de har släppt. Eh, men det får, vi, det får vi inte veta förrän om kanske något, något år eller en bra tid in ju så. Mm. Uh, vad har vi mer, just det? Vi har ju lite Valve- och Steam-saker som kommer ja, upp ja. vi, vi kan ju ta den första, med. Um, de har ju annonserat att man ska kunna dela sitt Steam-bibliotek med familj och vänner, ju. Uh, det När kommer ju... det, då? <laughs> det, det vet jag inte. Det, har inte, det har inte jag sett faktiskt ännu, men uh, det ska heta Steam Family Sharing i alla fall. Okej. Okay. Du är man... hur det fungerar gentemot folk som redan har ett konto ja. det, det kommer vara samma sak som du lånar en fysisk kopia till någon. Alltså jag lånar ut mitt spel till Fredrik. Då kan Fredrik spela det, men jag kan inte spela Utan jag måste liksom ge ett godkännande att han får spela mitt spel. Sen att det ah, han okay. har tillgång till det. Och sen liksom han tillbaka spelet till mig. Så det kommer vara samma sak med det. Och uh, ska vi se... Det här var utan att senast den elfte och betan skulle dra igång den 17. Så nu i, ve så nu i veckan så började betan för det här. Mm. Äh, Fast tjänsten det... ska ju fungera som så att du helt enkelt godkänner att en viss dator kommer åt dina spel. Mm. Så du och en kompis kan, kan inte spela på samma bibliotek samtidigt. som du loggar in på Steam och någon annan spelar, då kickas han ut. Mm. Det, ah. Ja. Ja. Nej, det gör ja, jag inte. Ja, just det, det, är, det hörde jag talas om. Och sen så när de väl, du har någon minut eller så, jag tror det är fem minuter eller något, mm. som säger att ja, nu är det någon annan som startar det här spelet så du kommer bli utkickad snart. Men vill du fortsätta spela så kan du köpa spelet direkt. Så att du kan låna ut det på någon annan och sen om du börjar spela på ditt spel igen, då får han med dig du med meddelanden att vill du fortsätta spela kan du köpa det nu. Och då har man ju redan nedladdat och sånt, och klart. Precis jag tror att det, det här är en, lite fult från steam sida för grejen att det här finns, alltså det här fungerar ju redan nu egentligen, du kan ju säga till din kompis, om ja, men här är mina inloggningsuppgifter så kan han sitta och köra på sin dator, visst det blir på ditt konto då, Där är väl den skillnaden att du får eventuella achievements på dig då men, men är det så att du liksom lånar ut till Bengt och han sitter och spelar och du loggar in idag redan då kickar sig han ut på en gång då den, den känner jag av att du loggar in på en annan tolv. Men nu så på något sätt så gör de det lite mer legitimt genom att nu det kallas det family sharing och då kan du få även, din kompis kan få ett teamens samma Men om du loggar in och han är inne, ja då kickas han ut från din steam. Så ja. Det är väl de har satt ett namn på en funktion som redan finns på sätt och vis. Det är bara att de är lagt lite grädde på att genom att säga om man får dina kompisar de har gjort till det enkla också. Ja. ja men du, du, på det här sättet så, så kan du ju fortfarande använda ditt Steam konto. Ja, Medan din polare spelar det är bara att du säger att du vill säg att du lånar ut oh, ja vår uh, Land till uh, någon du lånar ju alltså, aldrig ut ett specifikt spel Utan du lånar ut hela ditt bibliotek Det gör va, som att du, du ser det, så inte jag så. Men det var jobbigt du, Det känns ju totalt retarded Alltså du, du, du auktoriserar Eller autentiserar eller En viss dator som kommer åt ditt bibliotek Så det är egentligen samma sak Som att du bara loggar in på en annan dator Men kan jag allt. Kan jag spela andra spel Som han inte spelar då under tiden Du kan spela allting som finns i hans bibliotek Nej, nej, men säg att, jag, säg att jag lånar ut mitt bibliotek till dig. Ja. Uh -huh. Kan jag fortfarande sitta och spela i mitt bibliotek då? I ditt bibliotek? Mm. Du menar att spela de här titlarna som de har fått låna? Eller nej, säg någonting. att jag lånar ut mitt bibliotek till mm. dig. Mm. Uh -huh. Uh -huh. Och du sätter och spelar... Oh, jag vet, uh, då Evo kickas Land. du ut. Du, du spelar Ivorland. Mm. Kan jag få för mig och spela det för det två då? Nej. Mm. Fan dumt. Nej, det är, det är det. tillgången till Steam-kontot det handlar om. Det är inte ett specifikt spel utan Steam-kontot i det sig. Det är inte. Nej, sluta. Men så är det exakt idag. Jag låter till exempel Ice logga in på mitt Steam när jag är på jobbet eller någonting. Om jag är motförmodan på jobbet säger att jag, jag ska titta lite om det har hänt någonting. Loggar in. Hon hoppas, hoppar ur då, Ur Steam. Och per automatik, om hon hoppar ur Steam när de sitter i ett spel, tappar hon anknytning liksom till, till vissa saker. Då. Nej, Usch. Vi kan ju hoppas att de fixar så att det blir på ett annat sätt. Men som sagt, det är ju bara en beta de startar ja. upp just nu. Just nu. Det kommer inte hända, det kan jag nästan svära på. Det är klart att de inte vill att folk ska ha full tillgång till andra spel. Då blir det helt onödigt ens för kompisar så att köpa spel liksom. Ja, för så jag kan tänka mig att säga att jag lånar mitt, ut mitt. Äh, Säg man kan låna ut individuella spel bara. Mm. Och säga att jag lånar. Jag har en poolare så jag säger att ja, det här spelet är skit bra. Är uh, och, det, och det är ett spel som. typ för det två. Det här spelet är skit bra. Ta och testa det. Jag, jag lånar det till dig. Spela det en liten stund Och sen om du tycker att det är bra så kan du köpa det så kan vi spela tillsammans. Mm. Alltså, det, jag skulle jättegärna vilja se det också att man kan säga du jag har det här spelet här om du vill så kan du få den här nyckeln här så kan du få låna och köra det eller ta. Och sen om du tycker det är värt något eller om du vill ha det och spela med mig så kan du bara ge, ja, då kan du skaffa en kopia till bara. De kan ju sätta någon form av gräns på hur länge man kan låna ut den och sådär. Det skulle ju vara helt okej okay mm. också. För egentligen de har ju trading systemet allt det där igång för idag kan man ju flursa runt spela alltså sig hela såna här gifts till varandra kors och tvärs och det är ju särskilt mycket hajpat nu i och med att det sker mycket med de här samlarkorten och så så är det ju många som byter samlarkort mot spel eller spel mot samlarkort och så vidare eller kuponger, eller vad det må vara så den grunden finns där om nu kan låta kompisar byta spel och spela spelen för grejer med gifts så att du har du aktiverat spelet, då sitter det fast på ditt konto kontor. Kan du inte liksom göra någonting med det längre. Du kan bara ha det som en gift-sätt. en gift i ditt förråd. Du kan inte använda det av dig själv. Utan det bara ligger där som antingen någonting du ska byta in mot något annat. Eller om du vill aktivera det. Men då blir det fast i din spellista. Mm ja, men, ja. Jag, kan se se, jag, sig. Precis, jag hoppar precis som du Att det blir någon form av uh, Utveckling på det här Så att det blir mer att du kan Låna ut specifika spel För just nu är det delas Steam-bibliotek Som det handlar ja. ja, men Jag, jag handlar. kan ju se att det kan bli att, att, att de skulle nog inte gilla det Om man kunde låna ut spel Liksom indefinitivt liksom, Alltså för evigt Bara att säga mm. att ja, men jag gillar inte det här spelet längre Så du kan få det om du vill spela det Liksom man tjänar ju inga pengar på det ju. Men de känner ju inga pengar på det så är det som att jag inte köper utan jag ger ju bort det bara. Eller liksom låter de spela det. Ja men jag kanske vi spelar det nu. Jag tar jag tar och spelar här. Uh, så du kan inte spela just nu. För då är ju två personer tillgång till det. Men mm. säg att de sätter någon form av time limit på det att du kan inte spela hur mycket som helst av det. Det blir som ett demo snarare på något sätt. Precis. Uh, utan att man behöver köpa det Men att du, du kanske bara kan spela sig ett par timmar per dag Eller något mm. sånt där på det. Ja och eh, Här får man ju tänka på det här Som Origin har gjort Jag vet inte om ni kanske vet Och det... lämna tillbaka Ja måste. de har ju garanti på sina Origin-spel säga... Det är så idiotiskt Ja ah, jag vet inte om det är idiotiskt Om du inte är helt nöjd med ditt digitala nedladdningsbara köp liksom från Origin Så kan du lämna tillbaka det Jo, man det är en vanlig garanti, det är väl jättebra att de har det. Säg hur många jo, digitala tjänster som har det så. Men problemet var ju att, säg, det var ju ingame då alltså utav dem som det räknas mm. på i så fall. För det var ju bara deras egna spel som garantin gällde på, inte... Ja, ja, det är klart. Men, då sa man, men det är en start. Hur mycket hade man eh, från att man startade upp spelet? Eh, får se, det var 24 väl timmar. 20, ja, 24, 24 timmar från det att du startade spelet första gången. Men tänk om man då 24 timmar ifall man tar, bränner igenom ett spel och säger att ja. jag är missnöjd med det. Ja, det... men då får du det. du är väl skitbra? Så, så dumt från deras sida. Det borde vara en kortare tid. Ja, varför då? Allt beror ju på vilket spel det är i och för sig. Så att... Jo, jo. Men vanligtvis brukar man märka ganska snabbt ifall det är, nej jag tycker inte om det här spelet. Det är något, det, Den här den här saken fungerar inte riktigt. Det, det är inte så som jag hade tänkt att det skulle vara. Jag tycker det, det är ändå jäkligt fair av dem att, att ge det här spannet ändå. För, jo, men, um, äh, ja, men det är ju och, såklart inte det kan men det är ju ändå ett steg typ på vägen för att få det någon form av äh, ja, men buyback guarantee. Liksom, ja. så här. Ja, ja, jag alltså, ser glada att, kunder att, är bra kunder. Så ja, jag, är jag, Om, jag ser ju att det kan vara en bra sätt liksom för dem och liksom promota sig själva. Det är en garanti men rent, ur en ekonomisk synvinkel för dem så är det en idiotisk för kommer ju Folk som, det finns folk som kommer utnyttja det här Det, är klart det, det finns är det. alltid folk som utnyttjar jo. det Men merparten kommer att höra det här Och har du gemene man som köper Steam-spel Vad säger jag, origin spel Säg att de Hör. köper Sims mm. vad, är, vad är målgruppen för Sims? Det är kanske tjejer och papp, föräldrar Som köper till barnen och så mm. Mm. Jag tror de flesta och Kanske, ja och jag också De flesta har ganska bra Liksom värderingar Och jag tror att har du Hur lång tid var det då ifall man inte hade startat upp spelet? För det var ju någon sån utan att du installerar den också. Det var ju någon sån, mm, inom inom sju ligga. dagar efter att du har köpt spelet. Eller mm. förebokat spelet. Eh, ja, inom precis. sju dagar från spelets releasedatum typ. Jag tänkte bara att vi skulle ha de siffrorna också. Så. Ja. Jag tror bara att det här står de bara väldigt bra. Eh, har de den möjligheten när andra inte har det så är det bara... För man har ju garanti i verkliga livet man ju när man går ut och köper grejer och så. Ja. Så jag tycker att det är, det är en bra utveckling att vi kan ha det även när det kommer till våra digitala nedladdningar. Ja, det måste det finnas. Ibland så, så ger man ju inte nöjd med det. Man känner liksom Och det här är så coolt ut, köper det här. Spelar i fem minuter och tänker ja. Vad fan är det här för skit tänkte honom, de, Ja jag tänkte precis här Tänkte de stackarna som har kanske köpt Eller någonting äh, och så nej, kör nej, de ja. det där Och så tänker de efter fem timmar Men det här var ju det sämsta spel jag någonsin har kört Jag vill ha pengarna på det här Tillbaka jag st pengarna Står ju och samlar damm här på min hylla Ja då skulle jag vara gl jäkligt glad Om jag kunde faktiskt få den här Tillbaka garantin och få tillbaka pengarna Så jag ser bara alla ska. Det här är nog det bästa som Origin har gjort och ser om det som, om bara ser som, uh, ja, ur ren advertising, publishing, liksom, så här, uh, syn så är det jättebra. Origin är den enda som har garanti på digitala nedladdningsbara köp. Skitbra. Det är synd bara att resten av Origin suger, för de har ju varit, haft problem nu med inloggning och sånt i över en, veck, en veckas tid. Ingen har mm -hmm. kunnat logga in. Nej, alltså till och med när du är i spelen loggat in och allt sånt där, gått in i spelen och så har de sagt att du är inte inloggad på din Origin. Man bara, jag är i spelen, Jaha. kan jag logga in? Så det var varit massor med krångel för folk att kunna gå in och spela. Jag okay. bara sagt att det är du är inloggad och så stänkte jag ner den. Det är märkligt, jag körde ju flera Origins-spel i veckan och jag har inte märkt något Det enda jag har märkt är den där jävla. Alltså, de med Uplay de... som bara fuckar upp hela tiden Jävla skit ja, de... Uplay Ja, de skulle ju... Oh, Nej, oh, inte oh. De... Gjorde inte de en uppdatering på den ganska nyligen? Ska de gör ju uppdatering för... hela tiden för det suger bajs <laughs> Jag har ju tyvärr inte något eh, Origin, eller vad oh. säger jag Uplay PC så jag har ju bara på eh, nu Ja, de gjorde och en det stor uppdatering och... nu så där. Mm, ja. okej okay. Anywho, bra ja, grejer. Då. Det är precis. då fortsätter vi med Valve. Då kan du ta, Fredrik, för du är den som pratade om det precis innan. Mm -hmm. med jag utan det? Utannonsering. Ja, ah, just yeah. um, ja. Som kanske många har sett så har de slängt upp en liten um, utannonseringsbild på Steam. där uh, Och det är att de har tre utannonseringar som de ska göra nästa vecka. Uh, det är tydligen då på en nyöppnad sidan. Man kan se hur den en klocka. Räknar ner till vad vi får veta. Ja det märker vi på måndag. En av de här utannonseringarna är med största sannolikhet. Eh, Valve's egna konsol. Eh, men de andra två är något mer höjda i dunkel. Eh, och jag tror att är, jag är inte ensam om att sitta och hoppas på vad det nu kan tänkas vara. Men jag tänker så här. Om de nu ska släppa en Steambox. Så behöver de en jäkligt bra. Antingen en par riktigt bra launchtitlar. Vad skulle passa bättre Än att ha Half-Life 3 Och Left Ja, Left Eller varför inte Portal lite längre fram också Det, ja. det är bara massa tre där hör jag liksom. Ja, jag, men det. det är ju så gedigna Spel Och har de två av dem där Så sitter de ju på En smärre succé Tror jag, faktiskt Vi, vi vet ju att Spelen kommer, även om de inte skulle ha på en Steambox Så skulle spelen sälja miljoner ja. ju så, Och ha det liksom bundlat till den Så det är klart det kommer sälja För folk är ju verkligen desperata Och vill ha de här spelen ju så. Det är ju inte de storsäljande spelarna Genom, genom årtionden här nu Alla mm. har minst ett av spelen ju så. För Half-Life 2 kom ju där i svängarna Som Steam introducerat Det var det typ det första Spelet som var tvungna Att, att, att Digitalis alltså man var tvungen att skicka in koden mot digitalt där och få den registrerad. Mm. Uh, och Steamboxen nu, nu vet vi ju ingenting om det det kommer finnas flera olika att välja mellan vad det verkar uh, du kan säkert ändra om i, i prestandan um, Vi hade men... ju den här piston och sånt som de visar upp i och så. det är typ det här stuket vi förväntar oss att de kommer att vara i så fall uh. Och sen när man ju nyfiken, har de själva någon egen som de sitter och leker med? Eller är det bara tredje tredjepart? Um, men det, det, det man ändå kan fastslå att om Steamboxen mot förmodan släpps med say, Left 4 Dead och po Portal 2, 3 uh, så är bara det jäkligt, jäkligt starkt line jag känner att det är en större chans att det skulle släppas med Left 4 Dead 3 faktiskt på grund av att eh, det är en eh, co eh, en, en, ett co spel. Mm. Mm. Jag tror nog att de skulle nog känna att eh, för, för jag men Half-Life det är single player. Det är det. Menar, de kan ju säkert ha ändrat det till Half-Life 3 eller och, och ha koop med men, men det är ju ett single player spel framförallt det är ju. Och det är ju faktiskt Portal också. Jag menar, de hade ju multiplayer nu i co-op i, i tvåan hade de. Mm, Men jättebra de först... för mig. Ja, den är skitbra. Aaron. Men, större, alltså första biten av Portal Portal 2 är ju alltså singleplayer, och det är ju Portal 1 också. Så att, jag, jag ser det nog som en större chans, och det, det skulle nog vara bättre för dem också, om de släpper ett singleplayer spel och ett multiplayer-spel. Och så, sen ska och sen man kan... inte glömma också Team Fortress och de här gratistitlarna som de ändå har tillgängliga som ligger som en backup också. De kan ju, de, ifall de släpper så kan de säga att fler utav kommer komma inom kort. För då kommer folk bara att oh, de har fler som ligger liksom i pipeline och kommer ut nu. Vad är det för någonting? Det kommer ja. att bara öka ännu mer hype. Vad ju. gäller nya titlar. Och sen framförallt de har ju ett ganska gediget eh, bibliotek av titlar i Steam i sig. Så. Mm. Ja, precis. Så där gör det är klart man kanske skulle skita i konsolen och köra en Steambox istället. Hmm. Ja, för din del så skulle det ju vara ett plus i kanten nu. så som du är ju... Fast det, ja, frågan är ju där. Jag vill ju ha... Jag vill gärna ha lite variation så att säga. Om jag ändå ska köpa någon form av konsolgrej liksom. Då kanske man lika gärna tar en inom kan någon, Riktig konsol då. Som en PS4 och X, Xbox One. Men eh, vi vet ju ingenting om Steambox-prestanda eh, och var det nu ska ligga på. Det är spännande på måndag då. Jag skulle nog kunna tänka mig att en, sån här, en Steambox är ju, borde ju vara i stort sett som en PC bara. På grund av att nästan hela Steam-biblioteket är ju PC-spel. Det, det är ju där det är. Så att... Jag skulle nog kunna tänka mig att de kanske de kanske visar upp att de har flera olika varianter. Att de har en minimum, en, med, en standard och sen en max typ. Som, ja, är, är, som är som är så här ultra... Det här, den här är packad med senaste hårdvara grejaktigt. Så. Och sen har de en som är lite mer minimalistisk. Man kan faktiskt få man får från det spela spel på dem. Uh, så att, men ändå är... Alltså säga, spelbar Och sen har man en standardvariant variant som, är, som går och liksom som det är en, en, en sån här prisvärd för ja. Casual game, och sen har man ju hardcore De kommer ju ha den här deluxe ultra Boxen ja, och, så. och sen att man kanske kan uppgradera så, där, så man får något upgrade kit som man kan uppgradera något så där. Jag vet inte hur det skulle fungera men jag, alltså jag, ifall, jag skulle... ifall de kommer vara Sån här piston eh, som de visade upp när, Som de gick ut med Jag måste ha visat det och Ja, men ja, vi tog upp det. Det är ju kanske en 5-6 podcast eh, sen. Det var ju att man kunde byta ut eh, vad, man, vad som var i själva boxen. Ju. Ja, man, just det. Ju upp, man kunde ju uppgradera den så till... Eh, så det var inte inte liksom en, en fast konfiguration i själva burken. Utan nu kan du uppgradera och sånt. Det var ju liksom micro. Eh, så, men jag ser ju klart att det är en fördel ju. Ja. Ja, det de, men det, det, det skulle vi passa dom, jättebra ja. in med Med det som jag säger Att de kanske släpper med tre varianter Du har en, en minimum Som kanske är för så Extreme casual Alltså den, den, är, den är billig Alltså billigare Ska man säga då uh, Och den är ju inte så här high-end Men den kan fortfarande spela Väldigt många spel På minimum settings Det var ju det, det också de diskuterade då Att uh de hade ju så här ett, ett minimum minimumkrav för att, att du ska kunna spela de flesta spelen Så klart mm. en del spel skulle ju vara nödvändigt att gå i en lägre framerate och så så klart för att mm. inte, men det var ju de här high-end spelen ju men det är klart de kommer ha jag tror de kommer säkert sälja flera olika varianter utav dem. det man måste ja. nästan göra. Men de, de skulle ju vara um de skulle kunna byggas om i. Jo vi, vi sa ju uh, det men så tror jag också att de kommer säkert ha så här uh, den här versionen är bandlad med de här spelen uh, och så här är bandlad uh, med alltså bara för en försäljningssynpunkt ju. Det är klart och det liksom så här, ja, jag tycker om det här spelet och man får ju med det och det är nästan gratis då till den här lite mer high end kostnad men jag kan jag kan ju spela spelen i hög kvalitet kanske och det kommer flytta på bättre. Då är det lite mer från en hardcore gamer nu. Jag har, jag har en liten tanke då. Alltså, man måste, Steambox det, i namnet så är det ju länkat till ditt Steam-konto. Det måste det ju vara. Yep. Mm. Ja. Men ska man kunna spela spelen som man har då i sitt Steam-library där på boxen? Ja. Det, det ska jag. vara som, det, Jag tror att det ska vara en som, som extension till ditt konto. Du tar liksom loggar in på det och sen kanske en ladda ner på, eller ifall du har en extern hårddisk. För då är det här, du kunde koppla in extern hårddisk så alltså kanske du bara laddar ner på en ny hårdisk eller koppla in det gamla hårdisken från en extern. Bara plugga mm. in det och sen fortsätter du bara spela. Det är ju så det var tänkt i alla fall på början. Ja, ja. Så, jag kan inte tänka. Det är klart man man skjuter om sig foten. Ja. ja, men då, behöver, då, då har jag svårt att se liksom det här bundled with. Det är väl då att om man får en kod gratis som man kan lägga in i sitt Steam bara. Mm. Det, det är väl det som gäller då. Jag men menar, man... även om de skickar med, ifall de släpper de spelen gratis med, det, det kommer de ju tjäna fortfarande på. Ja, definitivt. Frågan är, får man en skiva med då eller? Jag är väldigt skeptisk. Det är, så, det är ju mer digitalt, det är det de försöker gå emot. Mm. mm. Ja, jag tänkte, för då de ju ha så att istället för att man laddar ner det från internet så laddar man ner det från skivan. Alltså istället för att ha... Eller så App ligger det ju en installerat så man bara kopplar det till sitt konto helt enkelt, kanske. Ja, fast jag vet inte. Någonting i programvara. Jag, jag gillar ju det med att ha en skiva. Jag tycker de att ha skivor för spel. Men, men... Jag undviker helst om jag kan. Faktiskt. Jo, jo men alltså jag gillar för vissa spel så vill man gärna ha en skiva, känner jag. Varför uh, det är ju mest att man köper, kanske en, en så här, special edition eller något sånt vi och så där vill ha en med. Uh, men. Mm. Det skulle ju vara en smart grej att om man har till exempel. Eh, någonting som kommer bundlat med konsolen Då kan man ju antingen ha som Danny sa Att, att man har det förinstallerat på, på burken redan Eller mm -hmm. så, så får man med en skiva som innehåller allting Du, koppla, du sätter i den Och eh, så du måste ju sätta in din kod såklart Som du får med Och då känner den av att det sitter en eh, skiva i som har allt det Och så installerar den bara det så kan du ta ur skivan igen så det är inte som på Xbox och så att man måste ha skivan i. Utan du har ju redan verifierat att du äger spelet. Så, att, mm. så att det vore ju smidigt. Till exempel för dem som kanske... Äh, säger att man kanske inte har internet just då. När man, när man får den. Eller något sånt det händer ju ibland att man kanske inte har internet. Man kanske vill testa det redan direkt. Och så är man kanske inte hemma. Det finns inget internet. Släng in det på skivan bara. Via skivan. Och mm. spela. Ja, det... Det kan jag ju tänka med att de. Nu, nu har jag, det jag sett, så ser jag nästan alla enheter som de har tagit fram i prototypstadion vara utan läsare. Men... Äh, de är så små också. Det, vad var de? Jo, 15 gånger 15. Eller vad fan jag var? tror de kommer ju sikta på att ha de här mindre. För de vill inte ha någon stor klump stående. De vill vara lite slimmade och så. Äh, det jag undrar de... mer om, för programvaran, de har ju den här programvaran som har i. Vad heter den nu igen? Den finns ju på Steam också. Där man ändrar hela synsättet av... Uh, big picture. Big picture, ja. Yeah. Precis. Och den är ju uppenbarligen den som de ska använda då för uh, Steamboxen då. Men mm. kommer de implementera typ andra former av program i det Som att du kan se... Ja, nu kan du också se på tv. Du kan se... Ja, alltså som att man har möjligheter att få andra saker som Netflix och såna här grejer med. Man kan ju tänka på eftersom att de har sagt i sitt pressutlåtande att de ska göra sådana saker i den typen av väg. Jag tror kan de inte annonsera det på måndag nu. Ja, det alltså, är Alltså, kommer det vara värt det, det du värt det alla andra har ändå det Netflix och allt sånt där, Xbox och Playstation och alla andra har ju sånt. Är det då värt att en, en till kommer att ska ha det också? Det är ju Steam. Du får alla dina steamspel på en, på en stor tv i vardagsrulla. På en liten söt, liten valfri, modellär eh, enhet som du kan eh, fixa upp ännu mer om du vill. Eh, jag tror det är många som har varit ute efter en sån här. Om man ser till kanske mer PC-gamer-hållet så kan det vara kanske intressant för de som ändå varit sugna på en konsol. Men kanske tvekat just för att titlarna kanske var varit lite för... Casual, eller vad det nu var, må vara för någon skäl som folk kanske har hoppat ifrån det. Men eh, jag tror absolut att det finns en plats för Steamboxen om, om de ger lite mer valfrihet. Jag, jag tror liksom att Steamboxen konkurrerar ju inte direkt med de andra konsolerna. Nej, precis. På precis. samma sätt. För att det är ju fortfarande... Steam, liksom. Ja. Och, det, och det är titlar som de andra konsolerna inte, de flesta inte har ändå tillgång till. Precis. Ja, precis. Och de, de förlorar, där de förlorar på är just möjligheterna som, de, som, som konsolerna har, kanske har ett mer brett utbud av titlar. Och då tänker jag alltså på de här stora titlarna som Origin kanske har, eller Ubisoft har. Nu har förvisso Ubisoft en hel del titlar på Steam. Men eh, origin-titlar finns ju inte riktigt så mycket av, I alla fall de nyare eh, EA-titlarna. Och eh, om du nu är en konsolfilur som ska välja en, mellan en Steambox och en eh, ja, PS4 och eh, de kanske kör oftast FIFA eller något sånt där, ja då faller det ju oftast åt den eh, konsolen då. Men eh, ja. Jag får se vad de säger faktiskt på måndag. Jag tycker det ska bli jäkligt intressant att, att se vad som inte annonseras. Uh, för jag vill veta nästan mest om, om Steamboxen i sig. Och sen om vi har tur så får vi några bra snackisar kring eventuella releaser. Ja, jag ser fram emot det. Jag vill, jag vill veta mer och se om det här Steamboxen för att det låter Ja, men Jag har ju ingen tv hemma men det vore ju rätt nice att, att ha. Kanske när man väl skaffar en sån att ha. Ja. Frågan är ju om Vi som spelar på PC Vi använder ju redan Steam Den här är ju mm. riktad mot de som kör med konsoler Som inte vågar köra på PC Precis Undrar om det får en Kanske en lite slut till det här PC versus konsoler Lite I så fall Det vore ju, det vore ju trevligt De blir bryggan däremellan Ja kanske det och det är kanske är ett behov där som finns. Jag vet inte. Uh, för uh, den gemene bilden av konsoler är att de är mer casual. Du har titlar du kan slänga in, bara köra en snabbis och gå ur. Medan du kanske har mer... Du har ju strategispelen som, som inte gör sig på en konsol. Och sen har du spelen som gör sig bättre på konsol. Kanske säg exempelvis tredjepersonsspel. Den här exempelvis Assassin's Creed eller Halo som första personen. Men då ligger de i mitten då kan de få med kanske båda sidorna. Så ja, vi får se. Brygga. Precis. Och det blir en brygga till nästa eventuella nyhet om vi har någon mer. Ja, ingenting direkt så här. Nej. Dosa. Jag, jag hade liksom alla de här launch-titles och sånt där, men det känns inte så viktigt egentligen för... Nej... Det, det, det är majoriteten, vad är det, 56 sammanlagt både med Playstation 4 och eh, Xbox One och... Det, det beroende på vilken konsol, det är så många som är på samma EU, så det känns inte så viktigt egentligen så faktiskt tycker jag. Mm. Alltså, Så jag, jag har väl inte täckt nyheter som det här hände i typ maj, men. Go äh, uh, okay. äh, okay. on. Ah ja, nej men alltså, Go det, fin on. <laughs> <laughs> uh, det finns ett spel som har som det som den snubben som har gjort uh, på så här, stream green, stream greenlight. Som var greenlit här i maj, vilket jag totalt missade. Eh, eftersom jag hade votat för den, så jag missade att det var greenlit. Eh, okay. Man tycker att vi borde få någon meddelande om det. Men eh, i alla fall, det är, jag, jag, jag skulle vilja plugga det här spelet lite om det är okej. Okay. Mm -hmm. jag, jag gillar det. Jag menar, om man gillar Harvest Moon spelen till exempel, eh, vilket jag vet att det kanske inte är jättemånga som eh, i, i den gruppen som vi har här eh, är så intresserade av det spelet. Vad? Och du? Det är ett bra spel. Ja, precis. Um, där har du. Det är de där äldre jobbarna som inte tycker om det. Ursäkta, men jag också spelar. Ja, men du... är länge du länge emot Harvest Moon? Uh, uh, Okej okay då, okay då, Säger du så? Varför får man låta... Vad är Harvest Moon? <laughs> ja, men är det nytt, Moon, eller? För, för de som inte vet, Harvest Moon är alltså <laughs> ett nu talar jag mer för våra lyssnare här som ja. kanske inte vet. Harvest Moon är alltså en vad ska man säga, bondesimulator nästan är det. Alltså du, du, från de tidiga spelen så har det alltid varit så att du får en du ärver en gård. Och den är lite nedsliten och, och så ska du få den att fungera igen så att du springer runt och du, du planterar eh, ja Gurkor och allt möjligt Och skaffar eh, Får och kor Och höns Och får Uppgraderar gården och så och så träffar du massa folk I byn som, bor precis brev, som är precis Bredvid och jag menar du kan gifta dig Och skaffa barn och lite så Du måste gå igenom lite så det, det, Alltså jag har alltid gillat den, spe, den Spelserien, jag har inte spelat på länge Har jag inte nu på grund av att eh, Jag har inte köpt några av de nya spelen men jag har alltid haft en speciell, ja, en speciell plats i mitt hjärta för originalspelet som kom till Super Nintendo. Och eh, det finns en snubbe på Steam som har gjort eh, ett, ett spel som heter Stardew Valley. Det, det finns ingen release för det just nu, men det har blivit greenlit på Steam i alla fall. Eh, och det är alltså som... En, en mer avancerad version av, av Harvest Moon för att du kan uppgradera väldigt mycket plus att du har 4Play Co-op har det och eh, det, det känns som det är lite kombination mellan, mellan Harvest Moon och eh, oh, vad heter det spelet? Eh, Rune Factory vilket också är Harvest Moon men ja det, det känns som att det fokuserar lite mer på farming det här, men det finns också monster som man kan gå och spö upp eh, lite så såvitt jag förstår det. Och det verkar, det verkar, det verkar väldigt, väldigt intressant. Eh, det ser väldigt fint ut också. Eh, väldigt Lite mer old school graphics. Ingen 3D är det inte. Eh, och väldigt, alltid hand-drawn. Och jag, jag tycker det ser väldigt intressant ut. Jag, jag ser fram emot att få spela det sen när, eh, när det väl släpps. För att det har allting som Harvest Moon har Och mer um, Rob och, Ja Kommer det bli en let's play på det här <laughs> Det kan jag inte lova Men jag kanske kan göra Någon form av introduction Gej bara så här att Det här är okay. kan jag väl väl Det blir kanske inte någon let's play Men jag menar det är 4play co-op Så att, uh, vill du vara med så får jag väl det ser jätteroligt ut tycker jag Jag tycker det verkar väldigt intressant det är, Om ni går på stardewvalley.net Eller bara googlar det så, finns det så finns det där Och där har de ju screenshots Och lite Youtube-video Och lite så, så att, mm. Ja eller om ni är inne på Steam så är det bara att söka också så. Ja det också Men jag tänkte om man vill gå och kolla på hemsidan Bara för att se lite mer Grejer, men alltså det, det, det verkar Väldigt intressant, jag har ju mig intresserad av det Sen jag först såg det eh, Innan det var Greenlit så att, eh, Men i och med att det är Greenlit Så kommer det ju till Steam Så att eh, när, när det väl släpps Så, eh, så är det jättebra Men det verkar, det verkar som de har också Den här formen av, det släpps i Alfa Sen får, köper man det i Alfa Så får man alla uppgraderingar efter det Också Så att eh. Men det, det är bara att hålla, hålla tummarna på att det kommer snart. För jag ser väldigt mycket fram emot det. Ja. Mm. Det är så kul tycker jag. För jag, jag har ju märkt när jag har kört mycket spel på sistone. Att det har blivit. Utan att, att jag har tänkt på det faktiskt. spel som är äh, Greenlight. Eller Greenlight-spel. Äh, och äh, den här kommer jag faktiskt. Den här ser ju ut som att den här kommer jag att köpa sen. Så alltså, det här ser ju jätteroligt ut. Ehm. Äh, men nu gillar ju jag den här formen. Liksom. Och även fast jag kan säga faktiskt att jag har aldrig kört Harvest Moon eh, alls. Men jag vet vad det är och alltid varit intresserad att testa det. Så har jag nu möjlighet med det här då att kanske faktiskt göra det på sätt och vis. Då. Det ser ju, från vad jag har sett av spelet och, och liksom läst i devblogs och så. så eh, Den har ju mer än vad Harvest Moon har. Men jag tror att det beror på att... Eh, eh, Horace fokuserar fokuserar på så mycket annat, medan det här känns som det mer är en, en ren uppgradering av originalet istället. Vilket jag gillar, för jag gillar originalet väldigt mycket. Jag gillar stilen som du har gjort i och så. Eh, musiken låter väldigt bra också. Men eh, det, är ett sådär spel, det, är, det är ett sådär spel som jag spelade väldigt, väldigt tidigt i min spelkarriär. Eh, så att det är ja, ja, ja. något som har stannat vid mig. Är det... Jo tack, det vet man om. Oj, oj. Vad är med dig nu då? Vad har du att säga Danny? Är ingenting. Nej, ingenting. är precis. Tyst nu då? Tyst jag till jag titta på trailen. Nej, jag tycker det är kul att se faktiskt att sånt här går igenom. Och nu får en chans att hamna på stiden. Vi, vi får se när det kommer ut det kommer ju inte vara fulländat, men går det bra så kan det mycket väl bli en Stadion Valley 2 som är betydligt mer uppiffad och, och sådär alltså, liksom. Roby, du kom, någonsin kommer att släppa in mig på din gård. Jag såg att man hade bomber. Ja, jo, jag såg det. Så att, <laughs> jag vet nog inte om jag vill spela koop med dig. <laughs> jag tror den där spelet kommer fylla lite av... Eh, ett behov som finns på pc sidan på just den här formen av spel för det enda vi har haft tidigare de där jäkla form. Ja, men det är ju så att alltså, formville är ju också en form av inspiration från Harvest Moon för Harvest Moon var ju liksom originalet. Det kom liksom 93 någon gång eller såt där och det är till Super Nintendo. Och förra funnits... började det inte där på Game Boy eller typ. Nej nej nej. nej. Originalet var på Super Nintendo. Sen kom Game Boy varianterna. Ja, det var länge sedan. Det var, det var ett bra spel. Det var ja. den första, den med farming-simuleringen. Ja, och det är liksom... Men det är ju mer än bara farming. Det är det som är grejen. Man får ju liksom bygga upp ett liv åt sig själv. Det är det som jag tycker allt har alltid tyckt varit det Det är så, så bra där att har man ingen liv i verkligheten så ska man i alla fall skaffa ett i moon Ja, precis. Ja. <laughs> det är, det är, det är min Mario <laughs> Oj, vad såg lite vart nu. Stackars människa. Well, you're the one who went there. Mm. Vi kan ju ta den sista spelen, det här är en fjompig grej. Både Xbox och eller, både Microsoft och Sony har gått ut med att de nya konsolerna ska stå vertikalt. Eller horisontalt, inte vertikalt för de är inte designade för det. Det kommer bara ha sönder dem. Mm, annars kommer en Microsoft-snubbe hem till hitta den eh eh det får du inte göra. Nej, för jag, jag undrar hur många som kommer gå sönder på grund av det de bara i... Folk bryr sig inte om sånt där. De bara, ja, men Förra stod upp, och ställde de upp den och sen går de sönder. Så de bara Varför är den trasig? Min ligger ner. Jag har alltid haft min liggande ner. Danny har ju sin och står där upp och ner så att... Ja, jo, men det är för att jag inte har, jag har inte plats att ställa åt något andra hållet så. Jag har ju inte plats att stå har en stund åt andra hållet. Är för, är du, för då åker släden in bakom TV:n. Moa moa Du har den upp och ner så att när du liksom tar ut skivan så ramlar allting ut bara. Ja. Varför, varför skulle du åka in bakom TV:n för du bara vänder på den. Alltså du plockar du, du plockar upp den och så vrider uh, okay, du den bara Nej uh, okay. liksom, ja, jag har inte ork den Runt och ner den igen Den står på exakt samma ställe och precis samma håll äh. Jag hade den här diskussionen med Simon när han talade om för mig att du hade den stående upp och ner Har ni och, inte det bättre att prata om den då? Nej men vi båda undrade varför du inte bara vände på den Alltså, alltså det var liksom sådär dum grej jag din morbror, vad förväntar du dig? Danny? Aha. <laughs> Okej. Okay, med det sagt så gör vi så att vi tar koll kollar lite på hur vi själva faktiskt har spelat nu. Det är gott att ta. Rob ett skit. Då går vi vidare till Danny. <laughs> <laughs> ja, på mig så blir det gamla vanliga... Eh, eller ja, gamla vanliga... Lego-sagan Lego för Guds skull. I Voland har jag suttit och spelat massvis. Wow. Och sen är det såklart vi är Left 4 Dead 2 med Robert och Simon som vi gör Let's Play på där. Men mest Evil land. Ja, vad tycker du då? Jag gillar ju, det är så mycket referenser som till och med jag förstår. Uh. Det, är mycket, det, är, det är mycket Square referenser så det är klart jag kan dem för att jag spelar de flesta spel och mm. referen gör referenser till så. Jag bara, ah men det där är det där och det där är det där. Jag bara, oh och oh, wow. Det är klart, det är kul när det är ett spel som refererar saker som jag spelade när jag var yngre. Och man bara, ja just det. det ja Den karaktären har baserat på honom. Så det är skitkult skitkul tycker jag. Så det är så det är ett intressant koncept själva i att man börjar liksom svartvit. du är liksom, wow du har lärt dig att gå till höger. Du har lärt dig att gå till vänster. Man bara, okej okay, jag förstår konceptet här just nu. Så. Men det är ett väldigt kul spel så jag rekommenderar väldigt starkt i alla fall. Så. Precis. Och Left 4 Dead, Dead 2 ifall man vill dö väldigt mycket Och bli beklagad på utan sina mm. systersöner Fast alltså jag tycker dock Det är lite av ett mitt moment där det är samma strid hela tiden liksom, Och du får Hela tiden på dig Random encounters Liksom Det är så spelen Ta bara så alla fel fancy. Det är så det har varit hela tiden Jo jo men då kunde jag bort det lite I typen utveckling av uh, något annat moment då. Ja jo visserligen Nej. Men men Annars så var det också helt okej okay. Om det finns en skala så ger jag en typ En 3 av 5 Va? Jag skulle ge en 4 Ja men du är ju också Du uh, Max Ja Din lilla filur Har du någonsin kört något annat än uh, Där du sitter och spelar just nu Som en Final Fantasy Jag kör där? mot en boss jag har, har bara spelat lite fanfans. Jag har jobbat så mycket Jag har haft tid att spela lite under helgen Men det är knappt något Like a boss Dosa Var tyst du varit efter det där Ja, mm. men det var ju klart där. Så enkelt är det Med Robert <laughs> Ja, alltså jag har spelat Left 4 Dead 2 wow. um, Jag har spelat lite Age of Vampires 2 jag har spelat uh, lite Alundra har jag spelat mm -hmm. um, Jag har spelat lite, vad är mer spelat, vänta uh... Du, vänta, vi, jag visste, vi har spelat Heist, visst efter att vi spelade in Rob vi Jo jag vet, med. jag tänkte precis säga det, jag har spelat ja. Payday, det Heist också vi har Ja det har jag också gjort dem. <laughs> nej ja, vi, vi, hör... vi körde igenom lite grann Ja vi, vi, upp... vi uh, ville gå upp lite i levels så att vi var bättre och sen har jag spelat um, Vad är jag mer spelat? Jag spelar lite Final Fantasy uh, 14 har jag gjort um, jag, jag, jag ska spela med på det Jag har bara inte känt mig så motiverad att göra det just nu um, Sen har jag spelat uh, jag, jag klarade ut Ivoland äntligen Klarade sista bossen um, det, det gjorde du sist när vi skulle spela in Let's play ju ja. Ja. Oh. <laughs> du bara. Vänta, sluta på oss. Jag, sl jag klarar spelet. Jag klarade spelet. Oho! Ja, jag vet. Det var, det var ett uh, stort achievement för det. Uh, men. Vad har jag mer att spela? Jag satt och spelade ett uh, P-klickarspel som jag köpte för typ fem år sedan. Eller något sådär som heter What Makes You Tick. Det är så här. Flash-spel-typ. Som är lite. Ja. Uh, det var okej. Okay. Det var inte sätter långt. Det tog mig kanske en två timmar eller något att spela klart. Men det finns en uppföljare som heter What makes you Tick, a stitch in time Vilket jag håller på med just nu eh, Väldigt klassiskt pick klicka spel Du ska gå och göra liksom Du får en task Okej, okay, ja men jag ska hjälpa dig med att Laga din båt Okej, okay. eh, och så ska man eh, Göra det, så ska man hitta lite grejer För att kunna laga båten eh, Svårare än så var det inte direkt Kort och enkelt Ja, nej, men det, det är mycket sådana moment Jag känner på mig att tvåan är lite längre Än ettan För att det första var ju ett så här ett Mini adventure game Medan tvåan är lite mer känns som det, de, de har. Det var, jag, jag tror nog att ettan var lite mer Proof of concept Aktigt Att det, liksom, det kunde göras i sådär, Och tvåan är lite mer storslaget så att säga. Men jag tvivlar starkt på att det kommer vara specie Speciellt mycket längre Än då Pusslen är lite mer intriket i tvåan däremot Så jag sitter fast lite just nu Så jag ska försöka Lassa det sen Efter vi har spelat in sen Så att mm. Men det, det är väl typ det jag har spelat Jag tror inte jag spelar någonting annat Ehm um... ah, ja, just det, jag spelat spelat. Uh, Pirates uh, Vad heter det spel? Ehm uh. Pirates, Vikings och Knights 2 har jag spelat också Det är tur att du har knappt spelat någonting Ja men det, är det att jag har inte spelat någonting <laughs> Nytt långt direkt liksom som, som, är, som är värt att prata om Känner jag inte ja. Det är bara en massa spel som jag redan har spelat Ja, ja. <laughs> ja, ja. men då så. Ja, och Fredrik, vad har du spelat för något roligt då? Ja, du. Det är inte så ja, mycket. kom ihåg. Jag sa roligt. Ja, roligt. Då börjar vi med Retro City Rampage. jag antar att det är något form av Greenlight-spel, men det är ju Man kan säga att det är GTA i pixlar. Uh, de har en väldigt pixelerad, uh, top-over-liknande värld där du springer runt och typ gör knasiga uppdrag med referenser till både spelkaraktärer och uh, comicbook och filmer. Allt från uh, tillbaka till framtiden, till Mutant Ninja Turtles med mera med mera. Um, ganska så roligt faktiskt. Uh, bra uh, blipplopp-musik rakt igenom. Och fångar nästan känslan av att eh, man skulle nästan kunna tro att det här är någon form av Commodore 64-spel. Eller eh, kanske ja, Nintendo-spel. Eh, jättekul är i alla fall. Eh, och rekommenderas för alla som har någon form av eh, intresse i open world-spel och eh, retrospel. Eh, utöver det, DLC Quest körde klart. På sätt och vis. Eh, kört vidare på DMC. Och påbörjat att köra lite Skyrim eh, Lite rädd för det Kört nästan klart Jag har slutbossen kvar i Hotline Miami Men det är så jäkla jobbigt Så jag håller på att köra lite om då och då eh, Mark of the Ninja Ett eh, plattformsspel med ninja Ninjor som springer runt eh, Och eh, ska för sig igenom eh, har lite cartoony style På det hela eh, Väldigt Väldigt bra faktiskt tycker jag. Det är, de du, det är de som gjorde Shank va? Ja det tror jag. Um, den kan jag också rekommendera om man gillar stealth och plattform. Så, så är det faktiskt ganska kul. Och framförallt om man gillar Ninjor då. Uh, och sen då slutligen. Eller, det är många spel jag har kört under tiden. Men uh, det är två till då. Det är plattformspelet som är i flera dimensioner. Det är i början då väldigt väldigt. 2D då och sen så kommer man på att man kan snurra runt i dimensionerna och så vidare och, och så där så då utvecklar det sig till något helt annat. Det är jättebra musik tycker jag och eh, själva stylen är väl egentligen lite av det retro hållet retrohållet också då med pixlar, stora pixlar och jag ska springa runt och egentligen aldrig göra illa någon utan det är ett väldigt snällt spel, du ska bara hitta typ kuber överallt. Ett väldigt pluttigt spel. Ja, det är lite snuttigt plötsligt, men inte så Det, det, är, säga, det är ett väldigt socker spel i så fall med ljusa färger och hela kött. Det, ja, det är väldigt, väldigt färggrant där. Mm. Um, jag tycker det är jäkligt bra, tycker jag. Det är jättekul. Uh, synna, det synna ut. har tyvärr lite nedgångar i att det blir lite samma-samma. Men uh, det är väldigt varierande världar där allt från väldigt mörka och gotiska världar till väldigt glada och färggranna och lollipop-inspirerade världar. Synd att du inte får en tvåa nu då. Ja, men det, jag är inte klar med det här. Det kanske skit lite i slutet. Och sen slutligen så har vi en, en, en större titel som jag faktiskt kört en del på. Det är Far Cry 3. Eh, som jag har varit ute efter att få ganska länge och nu fick jag tag på det till slut och eh, har suttit och eh, åkt runt i djungeln och eh, haft ihjäl djur för deras skinn döda bad guys för deras XP och eh, gjort lite uppdrag här var eh, storyn är väl lite så här. Ja, Allt of the picture nästan känns som nu när man är inne i det. Det känns som att göra vad du vill, låt vart du vill. Gör uppdrag vart du vill. Men äh, det är ganska kul. Det, känns, det kändes när jag, nu jag kört en bit som, som att de har satt Tomb Raider lite i, i första persons vy. Äh, den nya Tomb Raider då. Och äh, kanske inte ha lika allvarlig ton då förstås. Men att äh, du kan röra dig vart du vill och... Det vet inte Danny något om man har inte spelat Tomb Raider. Nej. Men det är faktiskt bra. Och kan man rekommendera det också faktiskt för alla. Det finns inte många spel jag köpt som, som varit rakt av dåliga direkt. Vet inte vad jag kommer på i alla fall. Det är klart man kan göra kanske slängt bort det ur minnesluckan uppe i huvudet. Men... Slutligen, då har jag kört också på. på nu ska jag låta folk där ute få lite tips på iOS-spel här också. Pocket Planes heter spelet. För de som gillar till exempel ja, lite mer strategi på, på sin lilla handhållare mobil så har du då Pocket Planes där du egentligen ska vara en filur som startar upp ett. Flygbolag kan man säga. Och sen ska du skeppa runt folk i valfri världsdel. Eller hela världen om du får ihop pengar. till att Uppgradera flygplan. Rutter. Tjäna in pengar. Och så vidare. och så vidare. Uppgradera och hålla på. Har man lite Fabless för just strategi. Av det lite mer enklare slaget. Oh, sitter på en smartphone så... Så är det väl rekommenderat att köra Pocket Planes. Det är en nimble bit som kanske många känner till från Time Tower som tidigare gjordes. Så där har vi ett utdrag av de spel som jag har, och ni kört. De mm, två. Det finns betydligt fler och mycket Greenlight-spel har det blivit då jag faktiskt har tagit mig tid och kört en hel del. Uh, nu under veckorna som varit under stunderna som har funnits när man har varit utomlands och kommit på sig att nu har jag någon att slå ihjäl då sätter man upp bärbara dator för kärlek så so, that's that um, och är det någonting som eventuella lyssnare funderar på angående om de spelar jag eller mina kära, kära uh, podcastkollegor här har kört skicka då in mejl till fanboys att hotmail.se med fanboys då med sätta så får ni ge oss ett par frågor där om det skulle vara något men vi gör så här att vi tar raskt en liten paus och sen så är vi tillbaka med en liten film och tv-seriedel strax tillbaka, hej då! Ja, välkommen tillbaka då till Anon Fanboys podcast. Välkommen, välkommen. Mm. Villkommen. Nu ska vi ta i tur med film och tv. Så ja, jag. Det säga, om det finns några inom de här två ämnena. Och uh, vi börjar väl lite med nyheter. Det har ju varit säkerligen jättemycket nyheter under den här par veckorna. Men Danny, din gamla bäver. Har du en mm. liten nyhet där? Det här var ju ett tag sedan det här blev utannonserat, men jag tänkte att vi kunde säga vår respons på det hela. Vi har ju såklart Batman, nya ja, Batman-filmen, med Ben Affleck i huvudrollen som Batman. Vad tycker vi om det? Vad tycker vi? Nu har vi fått smälta in det här i ett par veckor. Har vi några tankar om det? Jag väntar och ser. Om man ser till det som han har gjort tidigare. Så har det varit ganska varierat. Visst. Men jag tycker. Fan låt han få en chans. Och göra det här. Jag ser inga problem alls egentligen. Att Ben Affleck gör Batman. Det, det kan. Självklart bli hit och miss. Liksom, men. Det jag säger som Robert. Är bara vänta ser. se. Mitt problem när jag tänker Ben affleck tänker jag automatiskt tänker automatiskt Daredevil vilket han spelade i och den var ju inte någon hit direkt alls. Det var väl inte det hans fel, utan det var väl mer script och allting. Så, ja, alltså, även, han är ju, du kan ju inte säga att han är dålig skådis han gör ju det han Nej, kan Han gör, han, han gör han väldigt många bra filmer som, som han gör väldigt bra en del som inte de bästa sådär, men det är så, jag håller med att man får helt enkelt vänta och se. Jag, för jag har ju varit ute på sådana här forum och skrivit min åsikt, men jag har sagt liksom att fortfarande att jag väntar och ser när filmen kommer. Han är, han är ett okej okay val. Jag hade förra datum kanske någon okänd som kunde ha gjort ett som man inte vet någonting om mm. innan. Man har ju redan en, en bild av honom, man bara, hur kommer det bli? Det kommer bli så här. Det är som det är han. Ja. Då blir den här. Nej, mm, vet inte, men som sagt jag väntar och ser det, så är det helt enkelt så är det, med alla... så är det med alla när de tar och säger att han ska spela, då kommer alla vara såna här: och nej han kan inte göra det, och det kommer hänt, så blir det kanske en succé och folk bara oh, ja är helt fel, jag är förordnad. så ja fast då, alla bara ja oh, men jag trodde jag jämt att han skulle vara jättebra ja jag, jag satt och läste här, det, han, det här när han hade varit på någon intervju och då han hade och han hade läst att folk hade skrivit kill him uh, och sådana saker okej okay. <laughs> Ja ju. det är så här, man bara, här är det lite de over Ja top. Ah, jo, men så här är det ju med internet. Det är anonymt. Man kan säga vad fan man vill utan att få stå för konsekvenserna av vad man säger. Ju. Mm. Så är det ju bara. Men vi får ju vänta och se hur det blir. Ja, jag menar, han har gjort Argo här senast som om jag inte minns helt fel fick Oscar. Ja. Yeah. Och visst det var lite upp och ner tidigare. Han har gjort allt från Jersey Girl och Jiggly till um, Hollywoodland och uh, Pearl Harbor um, <laughs> liksom, Det finns mycket uppgångar och nedgångar där, rent kvalitetsmässigt Men, men det gör det väl för alla skogspel? Ja, det gör det, absolut uh, Men om man ser till hans höjdpunkter ändå så skulle jag säga att Will Hunting är riktigt bra film Ehm um, Chasing Amy och framförallt just de här Jersey-filmerna med Kevin Smith är oftast bra, faktiskt. Eh, Phantoms kan man ju ta kanske på den i toaletten. Mm. Um, och eh, sen är jag förvisso en av de få som kanske tycker Jersey Girl har lite... Eh, ja, helt okej, okay, faktiskt. Inte så dålig. Mm. Fast Men, den är ju med i Jersey-filmerna där, förstås. Precis. Sen se det är ju Zack Snyder som ska jag göra den här så får vi se vad hans mm. vision är ute i hela och hur, hur han gör upplägget. Sen får ju Ben Affleck göra liksom sitt, sin karaktärsval utifrån vad han får arbeta med. Ja. Hur, hur det känns det ju som att man. rent spontant sagt, Snyder, han slänger ju upp en mer ytligt... Det känns inte som att ett manus från honom är så jävla uh, djupt, så att säga. Men nu är det väl inte han som kanske tar fram manus. Det är väl uh, uh, vad heter han? Goyer, eller? Ja, alltså, David som gör det. Skoyer, det är han som gör manus till Alla de här filmerna så, mm. eh, Eller gör skript, eh, första skriptet Och sen har de någon som skriver om Han det. borde man viga en hel podcast åt För han har gjort så Allt. fruktansvärt mycket Skit och så fruktansvärt mycket bra Helt otroligt Om vi bara gör skit då kan vi göra Han eh, Han som gjorde post, vad heter han tysken? U ja, u Vi Om vi bara pratar skit då kan vi bara Ta honom rakt upp och ner så där. Jag vet inte om jag tog upp det här någon gång, Men han hade ju lagt upp sin nästa film På sån här äh, inte Kickstarter, Kickstarter ja, va. Det, det Ingen vill ge han pengar nu Så nu får han lägga upp på Kickstarter För att få igång filmen Men fan kommer han pengar Ja det kan man undra ja, Det finns ju folk som tycker om honom Det är ju Postal 2 tror jag det var Hans nästa projekt skulle vara oh, Kan inte han bara gå och byta yrke ja, Han förstör hon... ju så mycket Inte bara för de projekten ger sig på utanför gem gemener bild av film på spel. Eller rent allmänt. Spel filmer. Så, ja, men det är ju val. Det är säkert bra. Mm. Ja, vad var hans respons? Han tog de som hade beklagats mest på honom tog upp dem i en Ring. Han är före detta lite uh, i boxar inom, jag tror det var inom armén eller något där, så håller de på att boxas mycket, tog och ringen slog dem på käften och tyckte att det skulle få dem att hålla tyst om att säga snacka skit om hans film det är ju verkligen fel respons ja. ja Ja, vad säger man Men, men, om vi går tillbaka just jag tänkte bara slänga in det lite snabbt här, men David är ett skoj, som vi nämnde lite snabbt, mm. han är ju ändå uppskriven på Metal Gear Solid-filmen som uh, utannonserats Mm, ja. uh, och så såklart då Justice League-filmen då som annonserats till 2017. Om det nu blir 2017, eller om det nu blir alls, förstås. Det, det får vi se. Ja. Det återstår väl att se med alla andra resta filmen jo, som kommer. Jo, det hänger nog mycket på just nästa Man of Steel då. Går den väldigt bra, det uppleverar man dras, eh, en ny Batman och kan eh, brancha ut där. Och eh, slänger de in lite mer kanske anknytningar till eller referenser till eventuella andra superhjältar som man får in filmer på dem så är det bra. De har ju redan slängt in i med någon stil de här små glimtarna av referenser till sig, Lex Luthor och, eller Gotham i sig då förstås. Mm, men äm... så. Ja, ja. men intressant där det är Ben Affleck tror jag på det blir nog intressant att se och jag hoppas han görs bra ifrån sig. Bara han får bra manus. Och Zack Snyder lugnar ner sig lite med effekterna. Ja, men jag ändå, kan ju fortsätta med filmnyheter. Men är ändå inne på film. Äh, ja, Smelt i film så har vi ju... De ska göra Ghost Recon ska ju bli film. Och det är ju Michael Bay som ska göra den. Ja. <laughs> han ska göra den äh, direkt efter att är gjort klart den här nästa Transformers-filmen. Så. så ja, jag vet Michael Bay. Ja. ja. Jag vet inte, ja... Bay. <laughs> det, är, alltså det, det här låter ju som lite mer hans s. Det är militär, det är klart och han har ju få leka med sina jävla specialeffekter mm. och massor med explosioner och sånt. Det är ju hans det är det han är bra på. Jo. Han tycker om att göra sånt. Så det, det kan jag se att det är lite mer hans än att ta en sån här välkänd sak som Transformers och sen ja, lekar över det med det. Det säljer ju fortfarande. Det är det alltså problemet ju. Det säljer ju fortfarande så bra så han, han bara kan jag fortsätta göra dem ja. Turtles. Börjar jag inte prata om det där. Ja, nej, jag, jag har ingen åsikt om den här Vad, var, vad sa du? Rainbow Six i alla fall Ghost Recon. Ghost Recon. Kan, han kan ju bara göra en generell liksom SWAT-liknande film så har han nej, precis. Han kan ju bara byta namn efter det halva så ja, vi döper om det här liksom rakt upp och ner. Det kan ju vara vad som helst. Mm. det och, säger ju och... ingenting. Ja, och sen fortsätter vi här med att Fed Alvarez äh, ska göra en äh, Filmvariant Utav Dantes Inferno Electronic Arts version utav Dantes Inferno mm -hmm, Precis Och äh, Fed Alvarez gjorde ju Evil Dead rebooten här senast Ja, så. ja vad säger man om det? Ja, det ja, är Som det är baserat på spelet Och för de som har spelat spelet vet jag Att det är ett väldigt äh, visuellt Sjukt spel ju liksom. så det är ganska crazy. Där har vi det, taglinen för Dante's Inferno. Ganska, ganska crazy. crazy. <laughs> Danny. Totalt <laughs> okej. Okay. Ja, nej men alltså det är liksom en boss är ju till exempel en eh kvinna med istället för bröstvårtor så har hon tunga som sticker ut liksom Sen åker tungan in så klättrar ut små babys, någon babyliknande. Man bara okay. Precis vad Hollywood behöver. Pace, vad håller du? Ja, jo, precis. Så. Mm. Och det här är ju som sagt, Dante är ju baserat på den godomliga komedin av Dante Alighieri från 1400-talet. Den har ju alla läst. Alla Max. har läst den. Ja, jo, jag förstod den nästan. Den tog jag tog det direkt efter, jag läste klart och dyssen. Jag skimmade den. Ja, Jag läste bara slutet. Mm, Okej. Okay. Jag gjorde det på Bibeln också, alla dugg. Rakt över huvudet. Mm, jo. Vi kan ju snabbt ta lite dumdummare två. Det heter att Laurie Holden ska vara med och hon ska spela bad guy så visst jag förstod det så. I filmen. Jaha. Så. så. Ja, det var bara det jag har sagt. Det blir lite, lite dumdummare att det fortgår fortfarande. <laughs> ja, ja. Jaha. Och äh, där är det här är mest för mig att äh, The Minions, äh, alltså från Döma mig äh, har de ju ändrat tid till äh, 2015 istället för 2014. Så det kommer vara full, den kommer att liksom fullt upp för 2015. En väldigt mycket som släpps då. Äh, vi har Terminator, Independence Day 2, Superman slash Batman, äh, Smurfarna 3, oh, Ant-Man. Så det kommer att vara så mycket filmer som släpps då samtidigt. Nu kommer den till så här: Minions, som alla småungar, och jag kommer vilja gå på. Småungar, ja. Precis. Yes, precis. Mm. All, righty All righty then. All righty then. Och sen för den som tycker om Trollhunter eller Trolljäger som den hette original, så uh, så tänker de göra en amerikansk reboot, eller planera på att göra en amerikansk reboot av den. Den kan ju bli... Lite intressant. Ja, hur de förstör den. Eh, <laughs> nu, som med allt annat. Ja, den... Jag bara väntar på att säga. Putt i nötigt slut och allting ordnar sig. Och sen Eller så exploderar allting. Det känns inte så amerikaniskt. Mm. Jag menar på slutet alltså. I början då kan det explodera hur mycket som helst. Sen är det en Och, och under 90 procent av resten av filmen. <laughs> Jaha Det här trollet Vi skjuter det. Fram med bazookan <laughs> Okej okay. Yay ja. ja Och så U -u. Är sex scen mitt i också. <laughs> ja, bara för att... Med troll <laughs> Med danny så Danny och troll <laughs> Manligt troll <laughs> Den manligaste scenen någonsin sett. Du vet ju, de tänder ju på riktigt fina näsor de där. Åh, <laughs> oh, det häftigt någonting. Jag heter Danny. vilka fina ni... näsor du har. Jag hoppas vi får nog läsa breda om. Nu är de igång med Dannys jävla näsa igen. Jag förstår inte riktigt det där. Jaha, trolljägarna, jag vet inte. Det känns som att de alltid är så originell i Hollywood. De gör ju aldrig ähm. något nytt där. De tar ju bara... Jag skulle, jag skulle önska att de kunde vara där någon men... så men uh, mm -hmm. Sånt händer ju inte så ofta. Det nej. värsta är när de tror att de är originella och alla andra bara tittar på dem och undrar, vad fan håller ni på med? Men vi är originella, jo! Och, och vi nej. Det där är redan vi... Det är gjort! Ni gjorde det för fem år sedan! Mm. Sluta. fred. Nu. Fredrik, vill inte du promota någonting här nu så på när vi är inne på film- och tv-serier? Eh, ja, jag kan väl ta bara nämna här de som motförmodligen inte känner till en liten serie som heter Whose Line Is It Anyway? Eh, det är en eh, improvisationsserie, det vill säga en serie som handlar om eh, ingenting, så att säga. Det är egentligen bara en scen med fyra... Eh, som den här fyra... podcasten. Personer som uh, får lite uppgifter då, och då löser de där med improvisationer, Så man kan säga att det är improv helt enkelt. Live då i inspelningen. Då. Det är en serie som har uh, egentligen funnits ganska länge. Nu kommer ursprungligen då från England. Om jag inte minns helt fel. Yes. Uh, och uh, Där du har två stöttespelare i form av Ryan Styles och Colin Mockry. Uh, en duo som verkligen hängt med Sen start då Och det är ju ändå ja, Det är ju minst 20 år i alla fall uh, om inte det började till nion Och sånt kanske Och de ser fortfarande likadana ut ja inte direkt Tycker jag. jag När jag började se den här nu, nya serien som kom här För bara någon, några månader sedan eller Så så tänkte jag jäkla vad gammal Colin Bakker Ser ut att vara helt men Ändå det... har han lika mycket hår Ja, precis. Men gillar man komedi och framförallt då improv, improviserat, så ska man se den här. Du ska försöka hitta den här på de medel du har tillgängliga. Det är helt klart 20 minuter som får dig att garva högt och kan få även den mest deppiga veckan att bli lite glad, och det vet jag att det faktiskt funkar i praktiken. För det Medan fallet. vi är inne på då, brittisk komodiserie, jag kan också rekommendera 8 out of 10 cats. Osuveränt. Oh, ja, ah, just det. Roligt, man har funnit att titta på också, under, så här, under en måltid eller sådant, kan man sätta på ett sådant avsnitt. Mycket roligt. Kolla just på jag kollade precis på Who's Först, den brittiska originalserien började 88 den amerikanska började 1998. Mm. Den, den här nya kom ut nu var det förra året? Den började gå. Nej, i år började Va, den här år? serien. är äh, sorry. Jag, jag tänkte, i år. Så det är tredje tredje varianten tar den nu. Så, och det är, keep going ja. strong. Så det är en väldigt bra ja, serie. Och de har behållt verkligen allting faktiskt. Då. de har Förut hade de Drew Carey som host då, Och nu har de den här Aisha Tyler eller vad heter Aisha? Uh, Aisha Tyler tror jag den heter Hon är mm. en uh, host som faktiskt har hållit En del tv-spelsvalor och annat Tidigare uh, Men, Hon höll ju till exempel i Ubisofts uh, Press E3 där va E3, ja. Ja. Och, sen och hon, har hon är, är så, jäkligt bra Faktiskt tycker jag uh, Jag saknar inte alls Drew Carey faktiskt Det, och det, det är gör skönt ingenting. att de har klart det är skönt att de har kvar. Colin Mockery, Ryan Styles och Wayne Brady. Det är liksom tre mm. de tre standard. Och sen har Men det, en... det, det förstår jag mycket väl. Det är ju de som producerar. Så. Mm. Uh, det förstår man ju. Men um, det är bra. Det är kul att de kommer tillbaka och det fyller tomrum För det är, jag, jag vet inte någon annan sån här improserie alls. Uh, och jag kan inte tänka mig någon. Tänkte någon i Sverige? Gud. jag mm. har haft några försök tror jag. Helge Skog och några andra var med i det här för tio år sedan kanske, men det rann ut i sanden men Houseline är Is It Anyway få tag på den, du behöver bara två, tre episoder så kommer du vara fast sen så, där vill vi plugga in lite på Houseline. hade vi några mer nyheter? In inte som jag har direkt jag har inte var det mycket som har direkt Dosa. Så. Det är inget som har fangat i brickfång Men då går vi över till vad vi faktiskt har sett Norsk Har du ja. sett något värt att ta upp? Värt att nämna Nej inte direkt utan det, Nej. Alla serier har ju börjat nu Eller de flesta serier börjar, och börjar nu inom kort Och jag kan ju plugga då att Nästa vecka Enligt mina källor så börjar ju Marvels The Shield börjar ju att gå, det är världspremiär så det kan jag väl plugga för att komma skall men som jag sett så är det ju de gamla tv-serien som har börjat gått nu igen Last Man Standing, Bones och sådana där serier ju så, mm, mm. Ja, så här... Max, är det något du har mm, ni sett? tal om Ghost Nej, jag har inte sett någonting jag jag tror, i och för sig jag tror jag, tror jag såg med inte i kapp på Breaking Bad men jag tror det var förra helgen för bara, ja, men ta det lite lugnt. och känner inte för att eh, sätta mig att spela så riktigt ordentligt. För jag hade kommit upp till level 50 på Final Fantasy ändå. Så då sa så jag att nej, nu, nu vill jag ta det lite lugnt. Då behöver inte sitta och vara superfokuserad. Då tog jag och kollade igenom Breaking Bad. Men de flesta har väl sett den. Det är väl en bra serie att titta på. Man får för mycket av den om man ser två säsonger i rad. Det var allt. Jag vet inte, det kommer... Jag för mig att vi är precis på väg till en ny anledningssäsong också men jag har inte haft tid att titta på <laughs> något av det heller så att vi får se. Ja, har Ja du, ja, nej, jag har faktiskt tittat på så mycket. Jag har så lite serier hit och dit såg hela Frasier, gjorde jag. Och eh, igen. Och eh, håller på med Cheers, helt felordning. Och ser på och, och håller på att titta dem på, på Star Trek The Next Generation också men, Bara eh... nya grejer där ja Ja precis Det är bara Aktu nya Aktuella saker Ja jag vet Men eh, Star Trek är alltid aktuellt Så um... <laughs> äh... <laughs> Ja, uh, det är ju spurspillars i framtiden, det är inte ens blivit aktuellt än. <skratt> <skratt> <skratt> det, det, kom, det, det är på väg att bli aktuellt. <skratt> um, jag är bara för min tid. Uh, nej, men uh, utöver det så har jag faktiskt inte sett så mycket. Det, jag såg uh, Mulan igår, Disneyfilm. Det var... Roligt. Och sen så såg jag en film som heter Ruby Sparks här för någon veckor sedan gjorde jag också. Vad handlar den om då? Alltså det handlar om en författare som har så här writers block. Han kan inte skriva. Men så har han en dröm om en tjej och så börjar han skriva om henne och helt plötsligt blir hon på riktigt. Och så det är alltså en dramafilm är det men uh, kärleksdrama men den alltså den är bra men den är lite konstig är den ja det, jag ja, det är så bra ska vara den det är definitivt det är en bra film men uh, ja den är lite så här. what <laughs> under hela what? filmen ja what jag kan jag komma på en bättre sätt att beskriva det <laughs> beskrivning av filmen what <laughs> ja det duger väl men mer än så har jag faktiskt inte sett jag Rekommenderar att se den, Ruby Sparks um, Men uh, mer än så har jag faktiskt inte Vad är vi nu? Fredrik <laughs> ja. Uh, ja, jag har ju fått Invesen att se på filmer här Som jag tänkte bara dra lite snabbt Först hade vi ju Möjlighet att se After Earth Med Will Smith och hans Poit Den såg jag halv av den Ja, jag den... Av. den uh, jag Ja, jag var på väg att stänga av Men jag har typ, jag måste se klart Om jag har påbörjat Jag tyckte jag, den var bra Jag tyckte den var okej okay, Men lite Lösrykt och lite tråkig Mellanåt bara Alltså det känns ju som att det är en del av En del av en annan film Liksom ja, jag, typ. jag, kan bara säga, jag, jag fick ingen smak för det Jag tyckte det var liksom Okej, okay, whatever Och sen gick jag vidare och tog nästa film som också var ju jättebra. Det var Hangover 3. Varför då Hangover 3? Jo, jag har sett första Hangover som jag tycker mycket om. Tvåan såg jag mest för att det var i Bangkok. Det finns vissa skäl till det. Och eh, har man sett ettan och tvåan och är en idiot så ser man även trean. Och jag såg trean och den var väl inte så mycket att hänga i julgranen. Uh, var Varför ens... skulle det hänga en film i julgranen? Ja, det undrar jag också. Den här hänger ju framförallt inte plats där för den... De ens, får de inte ens en baksmälla i? De är ju aldrig fulla i den här. Jättekonstigt. Ja, nu filmen heter ju baksmälla, men ja, så är det. De skruvar till det igen. De har eh, några roliga scener, ska jag väl säga, förstås, men eh, man kan inte vinna en hel film på två, tre scener. Liksom. Det är kanske folket som har sett den, när de har sett klart den känns det som en hangover, helt enkelt. Ja, kanske. Uh, den har ju, alltså Karaktärerna är ju så pass satta, så de funkar och de som gör dem är ju liksom helt okej okay och så, men uh, filmen är liksom lite forcerad nästan att de försöker hitta en, en an, anledning att bara göra en trilogi känns som. Uh, en galen, galen kines som springer runt och, och fallskärm över Las Vegas. Och. Folk som blev mordhotade för att få ihop guldtackar och allt möjligt som finns i den här storyn som de försöker få ihop. Men eh, visst, har du sett dem tidigare så skulle jag åtminstone se den för att få lite avslutning på det hela. Du, du menar um, som jag försöker få Fast and Furious filmen att få lite avslut? Ja, det är därför du skiljer dig själv. Mm, bara, ja. Men sen slutligen så såg jag en film som heter This is the End. Uh, jag vet inte om någon av er har hört talas om den, men det, det är egentligen då en apokalyptisk komedi kan man säga, med uh, bland annat Seth Rogen, James Franco, Jay Ber Berchell och Danny McBride och mera. Som det är här. den där de spelar sig själva, är det, inte det? Ja, precis. Uh, det börjar egentligen med att Jay Berchell kommer till Los Angeles för att träffa sin gamla kompis uh, Seth Rogen. Uh, och det uh, dessutom att de hamnade på en sån inflyckningsfest hos James Franco och sen så roker det vara också så att uh, då går världen under och uh, då får man se hur de <hantar> hanterar den här situationen uh, och uh, vilka som ryker och vilka som klarar sig och så vidare den är inte en sån här uh, film som du bara sitter och gapflabbar åt men du tänker ofta att ah, det var faktiskt ganska roligt <laughs> Det, det, den, ja, jag tyckte väl den var okej okay faktiskt Av de här tre filmerna som jag nu har nämnt Så är den ju helt klart den bästa också Det är ju då Kanske en spoiler att säga Vad det är som faktiskt händer Vad som får av apokalyps. Men Det har ett ganska roligt slut På filmen där en väldigt känd Grupp återförenas Och sjunger och, Abba så är det. Något. Men det, den ska man se om man gillar just att se kändisar dö. För de spelar ju sig själva allihopa. Så har man någon jävel som man tycker den järn, tycker jag inte om. du ska se filmen. Uh, och då har Emma Watson springer runt med en nyxa också. Det är alltid kul att se henne. Ska du se den här filmen? Ja, det, jag tyckte det var lite kul. Jag, jag det är klart att det händer saker efter det att världen påbörjar gå under- de ställer sig frågan om hur ska vi överleva. Där liksom ta fram all mat de har. Tyvärr så vet de inte att Danny McBride har somnat i badkarret uppe. Och han vet inte om att det blir apelipsa. Sen går ner och tar upp allt de äger. Och de blir lite förbannade. Och sen så börjar filmen kan man säga nästan. Sånt händer. Mm. Riktiga douches är några. Ja, jag kan säga jag ser den för... För att bara ha sett den. Det, det är ingen sån där film som du kanske sätter ner och bara gaflabber åt som sagt. Men ja, det är alltid kul att se lite annorlunda film. Så Där har vi den. Det, vi kan bara nämna att det är samma skapare som gjorde den här gamla Pineapple Express. Så gillar man Pineapple Express så kommer man gilla den här också. Jag säga. Så, men då var det klart med lite vad vi har sett här. Jag tror vi gör så här, vi tar en kort paus och sen så kommer vi tillbaka med en liten avslutande retrodel faktiskt. Och så får vi se vad som ploppar fram då. Strax tillbaka. Då är vi tillbaka på på Annon Fanboys podcast. Woop woop! Uh, woop sa rob den gamla halifaxen. Uh, då ska vi ta och uh, kolla lite på retrohörnan här faktiskt. Och. Uh, jag ska göra retroaktivt, retrolita. Ja, retroaktivt. Och jag tänker börja med Max. Mm. Hade inte du en liten titel som du tyckte att du skulle som du tyckte var värd att ta upp här? Informera oss nu om... Jo, nu ska jag berätta en historia för dig, Fredrik. Året var! Det var så att jag, som tidigare idag, sprang runt i Final Fantasy 14, såg en karaktär som hade namnet Maru, Och då fick jag tänka mig på... Ja, oh, just det, det där gamla spelet Tenchu. Det känner ni väl alla till. Ja, ja. Ja, det, det, det, det är ett spel. Jag tror det finns ett, två, tre kanske mer. Eh, där man spelar som en ninja. Kom först till PlayStation 1. Vad mycket det här med springa runt lön där. Du har den här ninja vapen du springer runt på hustak. och. Det är typiska stealth spel. Mm. Och det var ganska tidigt ändå och liksom mycket ninjaer var ju så här actionbaserat men det där var ju faktiskt stealth. Du springer runt, du har typiska ninja-vapen, lönnmördare folk och liksom i tiga Japan. Jag tror det spelet dock inte håller i sig upp till idag. Det är bara mer nostalgi för att komma ihåg, oh, jag kommer ihåg att det går lite av när jag körde det första gången men nu, grafiken är tidig, tidig Playstation 1. Det är alltså extrema block vi talar om. <laughs> Att, ja, ja men Jag kommer ihåg att jag hade lite roliga tider med det här och, och jag kan ta upp det i fall jag tror det senaste jag tror det är 3, 1023 Wrath of Nothing ja, jag kommer inte ihåg vad det heter fall, det, det, det skulle jag säkert rekommendera om någon tycker om Ninja-temat just om man vill ha ett stealth-spel det enda som är lite synd med det här spelet inte för att ha spoiler men alla spel är på så sätt att de går lite, de börjar väldigt verkligt om man säger. Men sen går de väldigt supernatural tyvärr. Jaha. Och det, jag tycker det, det är mycket japansk mytologi involverat i det supernatural. Typiska demoner och sånt som är där. Och det, det, det även om jag tycker om japansk kultur så... Det här spelet hade varit mycket roligare om det hade hållit sig helt i riktig historia och inte mot uh, demoner och sånt. Hur är det det... själva gameplayet då? Är det liksom, uh, gameplayet person, det är person, Du springer runt, du står bakom. Tänk det lite Metal Gear Solid fast uh, Japan med ninja-tema. Uh, du mm. springer runt där, lite, talar lite med folk så här, du får lite uppdrag och göra saker. Och om man nu ska spela det här i dagens läge, är det på Playstation enbart eller kan du få det på en annan medel? Uh, Playstation uh, 2 tror jag det senaste jag kom ut på. vet inte mm. om det finns tillgängligt i något annat. Jag har inte de sagt, jag hade inte ens det i tankarna, jag bara såg det plötsligt. Bara, ah, okay. Ja, det där gamla spelet, det var ju rätt skoj. Ja, jag tog och fuska här under tiden och det finns Trench 20 Shadow Assassin från 2008. Så den finns på Wii och PSP och tidigare titlar finns även på Xbox 360 okay, okay. och gamla Xbox och PS1 och 2. Då. Så där har vi det. Ja, absolut. Och som sagt, gillar man ninja spel så är det bra att ta en titt. Och har du, Jag kan tänka mig det kanske finns download på Playstation Network eller kan det finnas där? Det är säkert möjligt, det kan man alltid kolla efter. Precis. Så ta en sökning på Tensue. Så hoppas jag att ni får lite ninja sug borttaget. Och apropå sug. Robert! Det gör jag det. Vad vill du? Retro hörnan. Har du något att addera? Du menar, du menar att jag vill Okej, okay, ja, men uh, jag har spelat måste. lite. <laughs> jag, måste, jag måste. Tvång. Um, jag har spelat lite Final Fantasy 1, har jag gjort. Uh, eftersom det, fin det finns ju att köpa på PlayStation Store finns det ju. Och. Uh, uh, vi ska se här. Det finns ju alltså originalet. Placed, äh, Final Fantasy kom ju 1900 och... <kör> och Jag tror det var på 80 nästan eller? 87 Ja något sånt äh, 1990-87 Till, till äh, Nintendo 8 bitars där. Ska vi vara korrekt så kom du väl till Famicom Men fortsätt, fortsätt <laughs> ska du, Max ska du ta över kanske ja, du kan ju ta över om du vill Om du ska vara sån Varså, ja, jag, vill inte. <laughs> jag kan ta över, men jag låter dig ha äran Men kom ihåg att det är endast från min vilja Som du får äran ah, Varsågod. Ah, Varsågod. Ah, ja, Okej, okay. ah, ja. visst, visst okay. Vad gjorde Final Fantasy så bra när det kom? Ja, för det första så heter det Final Fantasy i titeln Och menar, det, det var ju liksom episkt uh... Okej, okay, du vill ju höra den korrekta historien Varför det heter Final Fantasy Därför att, jag kommer inte ihåg namnet på snubben Men han som skulle göra spelet i alla fall Det här skulle vara hans sista spel eh, Innan han slutade Och så han, eh, han tänkte Ja men då döper jag det till Final Fantasy Eftersom det var hans sista fantasy Och nu ser vi uppe på 15 stycken typ så att, eh, Mycket ja. bra, mycket bra Du får eh, godkänt Ja, se, se, Jag kan lite av Hade du kunnat namnet på en Robert, så hade du fått väl godkänt. Ja, jo, jag vet. Men jag är så dålig på de där namnen. Så... Kan du namnet, Max? Uh, kan jag säkert. Jag bara inte har lust att säga det. <skratt> <skratt> <skratt> Nej, den ursäkningen ska jag inte dra mig egentligen. Men uh, jag kommer inte ihåg det utan till. Jag kan kompositören, han kommer jag alltid ihåg. Men... Ja, men uh, Erik fanns mest. Ehm... Um... Jag, jag köpte Final Fantasy på, på PlayStation Store. Det finns ju det här är ju då en uppiffad version av av ettan då. Det är inte originalet originalet där inte utan de har ju visuellt uppgraderat det så att det ser, ser mycket snyggare ut med, med mer pixlar och alla sån grejer som alla vill ha. Ehm um. Vad kan jag säga om spelet? Alltså med dagens standard så är det ju väldigt bas Det. Alltså skulle... Hade det varit så att det här hade varit ett standalone spel som inte höll namnet Final Fantasy som jag hade plockat upp idag så hade jag ju tittat på och spelat fem minuter och tänkt vad är det här för skit? Um... Till mesta del på grund av att storyn är lite så här flummig är den. Så här, de bara, nej det händer hemska saker uh, och så finns det en profetia för, för de fyra kristallbärarna Och helt plötsligt dyker de upp och de bara, är kristallbärarna Och de bara, yes det är vi Men innan vi kan lita på er som kristallbärarna så måste vi gå spörande under snubben som bor där uppe Så okej okay, så går man och gör det man går och spöar honom, det går väldigt fort, det är enkelt uh, Så kommer man tillbaka och de bara Åh, ni har spört honom och räddat min dotter Vilket man var tvungen att göra uh, Så då är, ni, då är det självklart ni gick i stallbärarna Så då bygger vi en bro åter Okej, okay. ja, ja. Längre än så har jag faktiskt inte kommit faktiskt jag är, jag är typ i andra byn just nu Så jag höll på att virra runt i evigheten För de gav en ingen liksom Inga directions för fem öre De bara, åh, gå vidare Rädda världen. Okej. Ja ja. Hur? vad? Det, det är väldigt lite information. Jag känner att jag har bara irrat runt i evigheter och dog ett par gånger på grund av att jag på grund av att till skillnad från andra Fortnite-spel och så så när man så när man sover i en säng typ på ett in eller sånt där så de som har dött i striden då Uh, de restas inte utan man måste använda ett Phoenix Dam på dem. Vilket jag tycker är väldigt irriterande. Men uh, hit okay, det, alltså, det är ett bra spel. Om man, om man gillar sådana spel. Jag känner att uh, um, det finns väl, det finns ju upp och ner med sådana här. Finns det ju. Um, mer än så har jag väl inte direkt att och lägga till Så att För Alltså det, det, det är ju så här klassiskt spel är det Final Fantasy det, det spanade ju hela Final Fantasy Genren där Och den typen av spel med random encounters Vilket är helt fucking frustrerande När man När man inte kan ha råd När de, när de droppar sig jättelite pengar Att man inte har råd att köpa potions ens i alla fall det, det är synd om dig Ja, jag är lite små frustrerad på spelet Men jag, jag, ska, jag, jag håller på och fortsätter med det jag ska, jag, ha, jag ska göra så att Jag har varit en sån som jag aldrig klarat av Ett Final Fantasy-spel tidigare Än fast jag spelat flera av dem <skratt> Jag vet uh, Och det är inklusive de spelen Som jag lånade från min kära mor Burdani, Här i uh, säkert uh, Åtta år eller någonting What? vad fan <laughs> du har inte klarat av ett enda Final Fantasy spel Nej, jag har klart av fyra nu har jag har gjort okay. är det Bra, Men ettan är, fan, men den är rätt svår mot slutet Ja, men då får vi se hur det går för mig där då du Ska klara något får du väl ta remaken av Final Fantasy 10 som kommer ut Nej är ingen remake, det är HD HD, men... du menar X och X2 Ja, men det är ju Det var ju lättare av spelen och klara ut i alla fall. Ja, nej men jag tänkte jag börjar från början. Ja. Så att jag är ett, två, tre. Jag har klarat fyran redan. Så fem, sex, sju, åtta, nio. För det är de som finns att köpa på, på Playstation Store. Så jag tänkte ja, men har jag du gör... klarar ettan, då får du ju en trevlig throwback när du kommer upp till nian sen. Ja. Okej. Okay. I'll, I'll take your word for it. <laughs> yes, you will. Men, men ja, det, det är väl allt jag har att säga om det. Då Jaha, eh, och jag säger köp Baldurs grej istället. Eh. <skratt> <skratt> <skratt> Nej, förlåt. Köp Fine Fancy, det är bra grejer också. Eh, då så, på, det... på PlayStation Store, de är typ 90 spänn var. 90 spänn? De ska kosta en 9 spänn, för fan. Men de är ju uppgraderade med bättre musik och, och bättre grafik. I fart in your general direction. Mer kristaller och eh, mer random encounters. Nej, nej, nej. Random encounters. Whoop -doo! Ja. Ja. Och jag som trodde det där var bara liksom kurioser från Evil oj, oj, oj. Det var alltså verkligen... <skratt> jag tänkte, det här kan man inte ha ett spel. Så här kan det inte gå till. Folk kommer ju hata spelet, men uppenbarligen fast... Har du aldrig spelat ett Final fantasy Jo, sjuvan. Fast det var jävligt länge sedan. Och du minns inte att det var en massa random battles där i? Nej. Här? Nej. Men fick du är tur att man har lagt upp sjuan på Steam då? Med lite jo, jag vet. Jag har den på min önskelista. Så jag får återuppleva den här behagliga upplevelsen. Det är ju farligt, du kan ju inte ha på din Tänk om någon köper det åter. Önskelista? Ja. Ja, det är just det jag, jag vill ju ha den. Men, för jag var dumt att ge bort ju... originalboxen som jag hade till någon felur som jag kände. En riktigt fin <laughs> originalbox av Final Fantasy 7 till PC. It's mine. Var det den som jag lånade att spelade? Shh, nej. <laughs> <laughs> ja. men jag menar, om du har det på din önskelista och jag som Final Fantasy 7 fanboy... Mm. Jag... Det är, ju, det är ju nästan så att jag tvingar dig att spela det, även om jag får betala för det. Oh. Ja, men jag körde det ju lite när det kom. Sen ja. går jag bort det. Ja, du, du såg ju oh, vilken magnifikt oh. exemplar av spel. Det här måste andra få uppleva. Ja, Precis. Jag, jag, jag tycker inte om Final Fantasy 7. Nej, jag tror att jag tänkte jag är inte är värd i det här spelet. am not worthy. Vi ger det någon som verkligen uppskattar tänkte jag säga. Men jag hade precis en kommentar innan här så att jag <skratt> säger inte det. Ursäkta mig. Du får jättegärna ge den till mig. Ja, vi får se. <skratt> jag får lön från jobbet så har jag möjligt. Men för fan, CSU är, bra. är det inte bra ju. Jag förstår inte varför så många tycker om det. Men nu kan du bara vara tyst och sig glad. Men äh, jag, det, det kan inte bero på <skratt> att du är aning i en Nej, jag har bara väntare ja, ja, okay. smaken alla andra. Ja, vi säger så. Vi säger Han, så. Jag spelar Han... i Harvest Moon! Fre Fredrik, ja, hur kan du tycka om Horus Moon och inte Final VII? Jag förstår inte, Men jag tycker Kopplingen ju om Final Fantasy gör jag ju, men inte 7, den är lite inte tråkig. Fredrik, vet du varför han är sån där? <laughs> för jag han, är är så med han är släkt med mig. Ja, men du är ju inte så. Nej, ja, men du vet han är raka motsatt, jag tycker om Final Fantasy VII. Ja, och det är därför du fick den när du fyllde år då för många år sedan. Mm. Ville jag vara en snäll och ge det till det, bästa det uppskattas mycket väl, den är inte mina favoriter i mina Collector's Edition. Mm. Så. Ja, och jag kom, kom, på så då. kom på så här efteråt, Jag gillar ju att samla de där bigboxerna, boxarna, tusen att jag var tvungen att vara snäll då. Var. Men, men, den är ju... Nej, är det i någons händer den ska vara så är det i norskens. Så är det. Men vi får tacka för oss för den här veckan. Det har varit skönt att komma tillbaka. Och vi hoppas vara tillbaka igen nästa vecka. Eller när det blir. Njöt. Um, du njöt. Uh, och vi tittade på. tänkte jag säga. Det hoppas jag inte. Oh. <laughs> uh. <Fredrik>. People! <laughs> Är det någonting ni funderar på? Är det någonting ni funderar på vad gäller just... Um, vad ni vill att vi ska ta upp, eller om det är eventuella frågor om det vi har pratat om i podcasten, så maila oss då på fanboys@hotmail.se med Fanboys med z Och ni kan även hitta oss på Steam, det bara Sörja Anon Fanboys, och lika så på Facebook. Och, och... Vi, vi struntar fullständigt i alla fanbrev som ber oss sluta skoja om Dunnys näsa. Det är fan häftigt. De hamnar automatiskt i Mm. Nej, för nu är det nu numera Max Tonsilder som vi ska snacka om uh, <laughs> Så <laughs> nästa vecka mer om det Men tack för oss, ha det bra och vi hörs igen Hallå! då.